څوبسيریتي سیاسی د یوسف علیه السلام او سلام کې تقسیم نشته دا د انجیل سورته کې تسلیدا حال او یوسف ستال یوسف علیه السلام په د حالت د نبی علیه السلام سره حال د یوسف علیه السلام ده حال او کار یوسف هغه مسائل چکم چې کم سورته يهود کې تیر شوي دا غي وضاحت کړي دا غي باندې تنویر کړي یو تنویر دے یا یو دلیل ل ه تنویر وضاحت دا غ سلورو مسالو کومې چې صورت یوهود کې بیان شوه یو عبادت د الله او عالم الغيب الله غنئ او دریم ها عبادت د الله او کړي عالم الغيب الله غنئ او ترغیب تبلیغ او تسلیم ار اسالور مسالې دې سورب کې پاغه تفصیل او وضاحت کړي دا غېبانه روشنایی یا چې سورب کې او پاغي مثالونه پیښ کړي حال او کا حال یوسف تصلیبانی پیغمبره استحال پشان د حالت د یوسف علی سلام ده څنګه چې یوسف علی سلام خپلونو ها د خپل ملک نړو کړو ا دارنګي تابم مشرکین مکه ا رشتہ دار ا آر قوميان خلک تابه د مکین اوخ کی څنګه چې یوسف عليه السلام درې ورځې شپې پاڅی کی تیر کړه وې توم درې ورځې شپې په غار سر کې تیرې څنګه چې یوسف عليه السلام ا کافله والو واغستې ده او دا سفر په یره او چو خدا ده به سره وسکې رونو خو خکرمه کافیلی واغ سر دما نوداغه سفر پ نودارګ سفر بم د مکی نه مدیې تاغه په روباندي س یوسه ل پر ک یابات شو نو تو په پردمبل کې یابات شو س یصفه السلام په پردمبل کې باشا وزیر ګرض دلوو پیغمبره تاوان په پدېمل کې بادشاہ او ګرځو مشل مقتدا به او ګرځوما څنګه یوسف علی السلام بیا غالب شو په خبرو روم رونو تویلو لا تسریب علیکو من يوم رونو تاسو معافې تاسو ما معاف کړئ پ تاسو ملامت یا نشته دا دنګي حنبي عليه الصلاه و سلام چې کلمه کفته شو مکې کفار فار رالو طب دا سرهسه کې هغې پهره او ژمونونه بهبددل اخی ن بیا ل سلام ورتهوي زبان کار کوم کم کار چې زماډور لوسفرې سلام د خپلوو سره کوی تاسو ماافې لا تصریبلی کو اليوم حالو کا کا یوسف په صورتت کې حالت د یوسف لصلات السلام سلام بیانے او پاغې تسللی زمونږ پیغمبر غمبر ته جو ګوراه حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام اغه مسळा چې جېرونو تر ترې او دولس کالې په جیل کې تیر کړیو او وکاله یا سوال لر تیر کړیو سره دا غینا حضرت یوسف علیہ السلام د جیل په میدان کې د الله توحید بیان کړي ما تا بدون من دونې الا اسمان سمیتم وانتم وابا کوم انتم وابا انزل الله بیا من سلطان نظیرہ لگل اللہ ان الحکم اللہ لله یا صاحب ایس جنی ارباب متفرقون خیرن ام اللہ الواحد القار اغای یوسف علیہ السلام دانبی آلہم سلام مشن دخپلو پلارانو دنکونو مشن اغای جیلونو کی اولان دے کرے ہو وَاَتْبَعَ تَمِلَّةَ ابْرَاهِيمَ وَاسَاقَ وَيَاقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءَ أَتَاف قُلاَ الْمَيْدَانِ کِی آوازونو کُ تاجمعاتو مدرسہ او چوک ک اعلانونو ک هغه جیلورو ک بیان د دې خبرې کړي وګوره یوسف علی السلام تکالی برداشتګرو پیغمبراتوم تکلیفونو برداشت ک او پاغه صبر ک اترې کوي ته مدرګه لست را دې تو همیشه مسئولیته همیشه و درو مسئولته بخبر ارمان نه کیرو ګینته قستا او تسلی کیږي نو وخت نه خلک ځانزداریک د وخت نه خلک ځان فارې ده لوګور ما دې ته پوره خبرو کړی د وخت حاضر دي دلته راځي نه راځي صورت کې تنویر او په مسائلو ارباو باندي حال او کا کال یوسف او بیان داغه سلون قسمت د شرک را دو شرک او عبادت او نف د شرف دعاه نف چې حتې السلام او یوسف للی السلام الله ته چې غیوالیدي. نفه د شرف ل بعدت چې ل بعدت بیایانې او جیلوو کې. نف د شرف ته صف چاغې د ځان نه تلیف نهدي لر کړي یوسف لسلام بانسه موسیپوتونه راغلو سره د هغې هغه تلیب نهشرې کول پلارې تلیف نهشرې ل کوی او ن د شرف للم جو ګورہ ابو الانبیاء دے یعقوب علیہ سلام د خپل زوی د حالت نه خبر نه دی د انسان جزو چې داغه نه پیدای از خپل بشید حالت نه خبر نه نینو د بل چا د نه خبر شي یو بندا چې د خپل جزء یوي د بدن داغه نه خبر نه دی خپل ځان او خپل بشید حالت نه خبر نه ای نو هغه د بل چا د حالت نه خبر شي ها ابو الانبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام اغاد شریوی وا انما اشکو بس وحزنی الی الله و بیاذت عیناه من الحزن اسکی خو بیا موږ ډېر اول ترغیب قران کریم ته ورکو دا آیاتون دی کتاب دی مبین خارا مبین بیانون کې د حق او د باطل مبین بیان د حلال او د حرامو کې آغاز کېنا تا هغه دې تاسو باندې ها ازال تکینو اقیت دل کتاب المبين د آیات الکتاب المبين د آیات الکتاب دی واضح مبين واضح کارا بشک منګار لیکل نو چې واضح دی نو واضح بیان کا کنه منګار لیکل د قران کریم را شلو سره شی په زبان عربی عربي واضح جبا عجم او وضاحت عربی عربیکي عين ربیکي معنی وضاحت وی فسی د دا عربی داریو او لفظ ډېر ډېر معنی دی ها د شرمخه هغه هر دی معنی دا یو دی یوس اسد دارنګ زمره ا ګټه دوی د ګټه زمون پښتو کې یوسو نمونه دی اسمع دی د ګټه یاد دی یا ګټه چټو تبي شناختہ تیګه دبره هکاله غرګه او شدا اصول منکم چې کم دی او باربې کې تقریبا د دې د اصول نزيات مونږ لري ښا ادبی وزې زبانه لعلکم تاکلون خامخاج تاسو دا قن نکارو الی منګه بیانو او په تابانه خېست بیان خېست بیان دا نه خسته کیسه قلب کوي قصص خستہ کیسې من بیانو منګه بیانو په تابانه اه سره قصص خستہ کیس دا قصص حجمه ده کیسې نه دا قصص مفرد مصدر ده په معنی ده بیان سره منګه بیانو په تابانه خستہ بیان او دا معنی حاشق الاسلام امام ابن تیمیه رحمه رحمه الله کتاب التفسیر کې پمژمو تو له فتاوی کی فدیځه کوي نہ ہنونو بیونو لکاسن بیان منګا بیانو پتا باندې خست بیان قصص په مانزه بیان لیکن صورت ایکاب سلوش پته کې بدل شي فرتد علی आसारهما قصصا واپسو موسی علیہ السلام او دا هم بل کړي خپل پوند باندي پشا قصصا خبره کې انکی تخطلا علت بیان انکی دانه چی قصه آګه کیسو کیسګرلو قصصا بیانوی د قران څخه مونږه بیانو په تاباله بیان سبب دا اې چې مون حکم کړي تاسو ته تري وي کوم خاطر وي ها مونږه بیانو په تاباله هیڅ بیان بیمه په سبب دا اې چې مون حکم کړي لیکه تاسو د قران ما تا حکم کړي چې د بیانو کا ا ها وین کونتا من قبله لمن الغافلين اگر چ ویته دراته د قران نه مخکې د ناخبرو نه، جدي واقعیات د یوسف عليه السلام نه تسخه خبروي، د یعقوب عليه السلام د واقعنه تسخه خبروي ما خبردار کړي، مونږ تسخه خبرو مونږه قران نه ویلې، هم انو مز ذکرې او قران نه ویلا غل، مونږ ته د یعقوب د یوسف په تلګه د عليه السلام سلام چاغې سکړیو او داسو اگر چې بعض خلکو داغه فبارك نورې کسی مشهور کړی رسته راځي د یوسف علی السلام په باره کې خدای يهودو کار داو چې هر پیغمبر په خپل مقام بدنام کړي د پاره د دی چې امبیا بدنام شي نو دین خپل بدنام شه ما دا ټول دیم ګډ ورده امبیا ګډ ورو کله یو خبره دا یو پیغمبر په باره کې کړبه قال يا يعقوب عليه السلام بدنا او کنه حضرت يوسف عليه السلام بدنا اذ قال يوسف لي ابي يا بت اذکر يا کے کله چې یوسف علیہ السلام پل پلارت یم اپناړه بشکه مولد یول استوری 11 یول استوری والشمس والقمر اسقوم می ریتهم لي ساجدين من دلاله هوی زدی لی ماته ساجدین تابعدار یو او سورې او نوور سپوي زوینم چې دا ټول زمات طبیدي ما ته په سجیدري ندی خوکاره طبیر داوتې د پلار ته وي ځکه چې سری شه بچی ته پلار ووي چې داشناکاری شنا کاري و یا دا کارو شو دا کار وکوو د زمانې بچی ډیر کم چې د پلار سربا په سیدونونو کې مشوره کي هر جزاله یو خپل پرورام جوړ کړې پوه شي او نه کومل چې هر کار کې د پلار سره د مشوره کوي بعض پلاران عالم دغه شې نه هه پلاران عالم دغه شې نه په چیم دغه شې شو شیخ ټول ګړوردلې انی رءتو احد شرک او کبه نام والشمس او القمر رءتو هم لی ساجدين لوډوس پومای دې ټول ما تابتدار خوبه یو جدا علم دی ها پو خوبونو پتابیر بانی ارسوک نپوئیگی یو عالم اجسام دے لکا دا دا بازو سیزونو جوسشتا و دا بازی نشتا لکا دا مون دا روجی دا زکا دا دی جوسش نشتا ال دا عالم ارواح کے قیامت کے حباددی ار یوشی جوسی دا مون زکا چه طول بکیگی نو طول دا شکیگی چه دا غیر جوسی کنا د مونزو د زکاة د قرآن د روجی دو ار یو جو سبهی یو عالم امثال لی عالم امثال چه ال تا ار یو شی بو غلالی. نو ال تا ار یو یو خپل تعبیر دایوی لکه خوب سره بیوینی بی چه لکه مار میولی دو وی مار نا پسی ده مار میلاس کیونو مارو چو چلم نو دا دشمن ده څوره چې ماروي نو دغه دښمن دی څوره مار غټي دشمن غټ دی ما نره دی دشمن نره دی که په مار زوره اورش او مار ملک نو تعبیر دې چې په خپل دښمنو غالبه او زور اورشه که چیرته مار په دې زور اورش او د ټکو ورکو خلاص شه او به او تختې دا نو آغا دشمن دښمن په دې زور اورشه او هغه به د لاسو نذیر دیو دیو پہ کمزوری کی گئی دادا لرب خیر چې دا, دا یو حالت را روان دی استاد دشمن پتا غالب دو والا دے زان تیار ساتا باز کل کله سپیو بھی نی و سپیو را پسیو او لکا غرغر سپیو ما با دی تعلیم دا سپیو ڈیل لی دا دا دا ماران ڈیل لی دا پدا سی ماران چه بس صرف خبا خوشی چلی نیم چا پیر ای نما شوق الادیس بلا دیو بخی ما باغت ویده خوب منجی دارش پوینو ویده بستا دشمنانی می از او خود تاریخ ما دشمنان چیلتای ویده بایی کنن نا خود لازم منده چی وزدی روستانو وقتونو که بستا دا دشمنانی حواکی آگا تکیرنو بسوزی خواد دست پیو دشمنان دی لو یو وارا. ها کله را پزې او په درې سپېره پزې ده دغه تکې ملي ده له سو پېره او یو ډېر ګټ سپېره دغه په خولړه ها غوزم بځا هو چې په خولې کړې ته پاکستاني شې دا الله زړه غنه بچ کړې ما هر قسمه کما دښمنان لې دې دې ماران دي مچې مړې راځي چې مچی را باندې کینو ټک نشي را کولې نو دا مچی سړې سپی ماران دا سری د دشمنان دي خر یو دا مسیبت تی تا تا خیلی څنګه سنگ خر یو با تویوینیو پاییک رو ڈوب شوی بیاتی پار شوی نو دا خیلی چه پتاییو تکلیف را روان دے او خیال کوا داسې حالات مجھوڑا وچاگا تکلیف بانی را شی یا را دو والا دے نو دا غیر مخی دفاعو کا دفاع دا دے ذکر از کار کوا صدق ورکا پوشی اللہ با دی بچ کئی مسیبت با دیر تی او یا معمولی به سیل اخر یو بو ویني او معمولی په کلوځو یو ها دودري ګامیلار شه به واپس شي نو مصیبت دی خو به بدن الله واپس کوي یعنی دا غسز په نسبت باندې کله کټه کندي خلو بو ویني او دا خلو بر اړه واني او دا غسزونه په مخه هغه سترون دریو لوی عذاب را روان دي او چې څنګه تعالی دا غینه بچږي او خلکا ګټي او غسزونه په مخه هغه ستري روتاب الله بچی او دانو خلک سم ديری نو له سبب د تکلیف واده ګرځېدل ووالد یا کله کله یو شریبانې یو خوشالي لاروانه نو هغه تاسو تا د خوشالی په شکل باندې الله او خی یا علم الله درکې په شې خوشالي لاروانه علم درکې باغونو کې ګرځې ونه تخې دي او چته بر په هوا روانې لاس به وې په هوا بس وانم بر ختم نو دا چتوالې نخدا بوجه د دنیا او د اخر دا رنګې خسته چمن کې ګرځیدل ها غبین سکل پای سکل په چاله ورکو غبین چاله ورکو دا, دا غم نه خزه دیندارې د څ چارو ورکی د غم دند نه خارې ده دا, خار دا. دا اوپدی باندې ابن سیرین خخه کتابونه لیکلې او خو معبر ابن سیرین د خپلې زمانې اغه علامه ابن سیرین عالم او اغه لبا تعبیرات ته په اړه خلک راتاو غووله تعبیر وکاو ہو د بادشاہ خزرون اغه خزر خوب لیدله چې دا ټول مخلوقات ما سره بدکاری کوي زنا کوي ټول حیوانات چې د انسانان ټول نژایر به خوب خنلې دا زاید به خوب خنلې زبدايه لو هغه نوکرې ته وی چتلاله شه او ابن سيرين ته وای جداټون مخلوقات ما سبب بدکاری کوي خو ما او ته ما یاد او ځان او ته یاد کا لکه خوب وزایل خلل کي نه کله کله خوب خلی خدای ته تا تابيدي رخيستاي ابن سيرين ته چوي دا داسه او ته کته وې تادي دړي و یا وې داس ته خو موږ له لریشه چې چاليد لري هغه ځان ښکاره کی داس مناسب خوب نه اغه لالا <سؤال> ز بادشاہ خزه زوبېدی تی وچا داستان لري وی وایا چې زوبېدی دې لري د بادشاہ خزه اؤ ته زوبېدی وایا بالکل دغه مناسب خوب دی وی تعبیر وی هغه ته وای چې لالا په کار دنیا کې والی چټول مخلوقات باید غنیفده حاصلی انسانان او حیوانات سوله چي دي هغه نه به دغه فائدې حاصلې هن موږ راځیر کې خوب خنو او تابیری خیستا شد یاو دا غیر تابیر بادشاہی چه دا حارون مستقل شوا حنی یعوذر خد تا ویزت تم سارمان دلاتا ووایا بادشاہی ما شاغارمان دل پورا کما ایزا چې خد او خوابن یو پل صدقہ پاوی نوکاری ما وزیری ما بیاسم پتن لگی یو سو رزی وزارت دے چه صحیح شاغارمان دل پورا کما دا پاکستان وزارت دن دی یو سو رزی بیاسم پتن لگی داغه ورته وی نور دا ها نو خپرې دا هو پمکه مکه درمکه دو بورر قلتې ها تم او مکه خلکو تم اواکه خدا شيوبه نه وي ته شو غرلو غټه وي نو د دې عراق له یو والره والکا او مکه ته ورسوه چې د مکه خدک داغې نه فېده حاصلې زمادار مان دي ازو پیسټې روا دولت وسره ډیرو انجنیران یې کلو مصران تقریبا دا 80000 د عراق لا هغه والا را روانه کړ او مکه ته روانا رو دا 80000 سوچ کاونو 80000 هغه دا چې تقریبا تر اوسه پوره هغه بیګي خچا په پته نه لګي مخه کله دا غلط تلو هه عمره لا نو زمون یو دوستو رالته انجنیر او کارکاو په دې ځای کې منا حدودو که نو منگه بودو خیمه لکه آوکه خو حاج نو پروگرامر سا خالی و عمری پروگرامو نو علت و دلتا یو یوواله راو تیرا منگه اغا کنطر کوله نشو من خدایان کوله یوواله شتا تیره شویده ماوی داد ما آغا نهر زبیده یوی داد با آغایی نو و دید زجاتی و پودی و دید نو مزیداری نو دا اغیر پار منگه حکومت سا وکړو په پیپونوې من د هغی په برابرې کو اومون سمندر ته زاروش او د هغې پو به او س کوی هر سر حډیر شو معلو دولتتونو ډ شو عرض دی کې بورونه دي کویان دي که نو ا وخت ده د عرفات سره په دی لمه ک تیر شوی دی اگر چې اوس غوار شوې خوا نشانات شته پهغ غوننو کې غ تیر شوی ده نشاننا چې تا سلار شو ال ب سره د منګ تا سافت حداګ نه ورګو بدیشته بد از زه په خوره شوی خو بند تللی دی په آباد زینو کې هغه بند تللی چې څنګه جوړ کړو څنګه بیا بند کړي او چې هغه خدایانه کې یو پروګرامونه جوړې انجنیران دي نو زه په دې هغه وګړه کار کېږي او داغه چې تنظیم هغه اوس کوي اوس هغه جاری دی ها تقریبا سره پاسه 200 کال اوجو او روان دے او نو دمرا فیدی تے او اغا اغا کدی خلقو دیر فیدی اغسطے او اغا که اوبا نوی او سو اغا سا شو بورونا شو خارکا خپل پر جائے که زان نا اٹھو نو که کونو که زان نسکی نو دا اغا تقریباً اغینا او سب خلق فیدی حاصل ہے نو حوشو تویو یو ذک ابن سیرین نا یو صلیر آئے وی کنزلو تیل نہ چھوڑو داسه او تکت نو وی تا وعده کړی وے یا وې تا خود خپل مور سره وعده کړي بس اسره پریشان ش کو تلال خپناسته خزر او تو ویلې خپای وې اسو وینله وایا او اداغه تعبیر دادې چې امنی سیری نو چې تا خپل مور سره وعده کړي پریشانې اوې ښا وته څنګه پیداې یو بل صدا چې زه له سب لټای خځه ته وایو سلی سلیته وې وې زاد اسی عمر چې خره کو چې ته داړه لاندې مونډله شوی نه ما هو د پلان مور سپته نه لګي نو خره کو چې ته داړه لاندې مونډله شوی راغځه وې ښا په پلان وکه یو جنگ راغله داغزینه مس نظر اعظم ما سره یو بچو داړه لاندې ما یو خو دې طالبان چې هغه برته وي پوږه د جاره زکه ماسره را راوښ کو نو بچي مای بچي د اوسه بچي دي ساريګم او نظم خدابې کو بچي نو زه بچي ده ک پادشه صاحب نو ځانو باسم نو ما خپل بچي ته جاره لاندې پرې خورو معلومی کی چاغه جاره لاندې توي هغه چ معلومات شنو واقع حذی امو دس موبره نو تعبیر هر چاله مواده ارسو په تعبیر باندې نپوی دا یو خپل علم دی چ څومره یو انسان نیکامل هغه تعبیر خپل خو باز په خپل خو وینيم هغه په خپل موابرده او چه خپل نشی کوله نو خن نیکامل انسان ته ار چاته وي دا په ملکونو وي ما پلانته ویلو دا تعبیر دی ما پلانته مېدو تا بیا سکه تا شي ګډ ورته نا تاسو یقین تاسو ځون چې کوم خل انسان نیکاملی داری نهی زنانی خپل پردې هغه تو وای خو باج خپل دغه چې چې تعبیر دلغه غلط و باسی روبیا هم نقصان ده هغه غلط تعبیر خنره قال انه د دې کار تعبیر وته ده چې یو ل استوری نو یو لس د اغړو بنیامین او دالسه ناسکرونو دا بس تا په کوکی پریوري او نور اسفه منه مراده مور او پلار خو باج وی چې مور مولا نماسي او ماسي د مول فزبانې پای مقاوه وي قال نوتابین خو خدا وته دا لو پلار بچتا وای یا بو نه یاو بچر بو ګوټی یا شفقت دوا جنہ مبا انا وا خپل خوب دے په خپلونو باندې کہ بیان دغه نو تدبیر بو کی استاد پاره تدبیر بد دا ورونو د مبا انا ذکر اور کړه کله غلط تدبیرات کړي بهشکه شیطان د پاد انسان دی دشمن کارا او دارنګي ورکهی تعالی دا څنګه چستا خاندان ورکړي دارنگی غورکیت علا راستا رب او بغی تاتا تابیراتو خوبونو او پورا بگیخ پرنیمتو نپتاو په خاندان دیاکوب علیہ السلام سنگی چپورا کریو دیر را صلاف مشران من قبل پخوا ابراہیم علیہ السلام مساق علیہ السلام بیشک ربستار علیم حکیم پویاو حکمت والا پویاو حکمت والا لقد کانای في یوسف و ایخوتی آیات اللی سائلین تاکه اشتہ په عبادت یوسف علی السلام ګوره چې انسان الله ورکه نو هغه لمخینه ته هغه خسته او دا خوبونه اسلات بیا ټیم پټم کارږي تاکي اشتہ په عبادت یوسف ادرونو دای دا کی آیات السائلین نخې دلائل د پاته پوسکو انکو یاکه چې وی دی خامخا یوسف علی السلام او خورور دا هم احبو الابه ناد خد زم اپلار تامنا زم من نام زمنګ سره دور مینه نه کوي سوډه چې د یوسف سره مینه کوي اورونو وګوره قستې شوړو شو او منګه یو ټولګي یمنګ لسیو منګه سره مینه نه کوي او دې یو دې مینه سره کوي بهشکا پلار خامه خا فی العالم مبین دانه چې ګمرا ده خامه هغه پاغه مینه ښکار دی د یوسف سره علی السلام منګه سره غینه نه کوي او یوسف وام اوای نیم سوال کوم کو نکوه سوال کوم سوال ادا کاو کا چې یوسف علی السلام ولې پلار ته ډیر ګران دی و خوخه دی استاد او پلار دا هغه بچی خوخه ګرانی خدمتګاری او دینداري هغه کې اخلاصي او دینداري دیندار ارشا تک ګرانی الله تک ګرانی وو او قتل یوسف دار چاله از د اتباع او سنت او دینداري په وجه کوه دا کاغه الله تک او د لوی یوسف او وای نه جړګې او وای یوسف یا وردا وای د را یو زما کته خالي بشي تاسو تمخ د پلار تاسو اوسګار بشي تاسو ته مخ د پلار تاسو زکه دې بنې نو مخ په تاسو باندې بیا لګې د دې مخ نه لری کې کله چې یو انسان د خلکو په مخ کې ډیر پاک وی دین نیک او خلک قدر کړي نو خلک هغه نه اګه د مخینه لري کئ وینه مله خلک قدر کې زد کې متسو خداله قدر نو ویده لري کول غاری کله یو خبره د بدنامولو کله بل خبره دغه د بدنامولو چې خلکو کې موږ دې بدنام کو او شیتاسو فزاغینه قوم نیکان نو قوم نیکان بشي چې دې لري کئ یو مله کې نو په مرغ باندې قوم نیکان ګرځي کې بدان شیبا تاسو قوم نیکان د پلار په نظر کې ځکه هغه به تاسو نیکان نو قال یو يون کی ګوره دشمنان نه ورونه او د پیغمبر ځمونو حسد او بغض داسه شه دی دی و جنا د یو سره داسه ظاهری مینه مخکاره کواب اگر که بچی ری ټیک ده مینه راضی زالچار تک خوشګن کسان ناش نو فرق مکه و ګین بیا نقصان جوړیږي بچو کوم ورې ها قال وی یو يون کی دینا موج نی یوسف هوښکه ده دا ورکه مال به دغه وځه بیا مسله جوړیږي یو وی یو وین کړه نه نا موجنی یوسف ف اے یو پکې ویه څنګه چوي خیر ده یوسف اورم ده وځی نه یې ما اوردوه دللا فی غیاب الذیوبه پاپټ بندار فی کی غیابا حپټ جوبه اگ کوے چاین اول خلق کوبله وباسر وباسر بیا غید د یوځه بل زنه وبڑا شی اگ ډک شی نو بدل کې نو آگه تا خالق نو پای کې خلک گندونو گزاری وی مړه دینا سمسو کو بنن رو بس نو بیا گندونو پاکی خالق گزاری نو داسې سو کی کی گزار کہیں یل تک کہ تو بازو سیارا ارواب اگری اغیر ارواباز مسافر قافلہ کې سو کنگردی کار قافلہ با تیری گی دا لارے باندے کم کوئی او بنداری اغا بو چا مرہ خو بزدار کوئ مو به په ورو ورو با سو دے په کوی کې کته یي ناغه به ځان سره رو واسي سر او هووی چې دا مونږه وبړو با سو دے په کوی سره ونخري رو بوزا سره به بوجي پن ملتمو به تخلاص شو وګوره سوره قیمتي ورو ورو اوس چې د بی قیمتو خلکو لاس لایي نو سیو ګرځاو بی قیمته وګرځاو قیمتي انسان چې د بی قیمتو خلکو لاس او لراشي نو هغه سو ګرځي بی قیمته وګرځي وا یا ادم اللہ درکو خو کوړنې کې پاولاد کې بچو کې یا یوه د اللہ درکا یا انسان الله درکو خو له هغه څخه ډېر احترام وکاري ګناهن سړی نه الله والے بیا خلک افسوس کوي قالو نو ویته ایزو موږ پلار سره دتال ور ودا څو موږ ته نه پریسا چنمد به جوړ کو پلار سره ایزو موږ پلار سره دتال لا تمنا لا یوسفو تأمین نګر دې موږ لا پ یوسفو امنادار نګر دې منګل را ابیشک منګې دې تل لناسحون د سنا خیرخواونه چې موږ خو د خیرخوا یو ارسل اولیګا د رمان موږ سره سباشک وکي و يل لو روبو وکي دا سیمې و مې و او خوري مې روته زو چټې دې توار راځه ابیشک منګې دې تل را د ساتونکو نه با د چ داسې خوخ نه ویه چا کار مکن بیا ویه راځه موږ نه چې تغیب شو اږي دا وجهلې غیب کړې کنده کې گذار کړې سندې گذار یړه من سره وو هوټه بیا چې دا په دې راځو کړه نن دا غوښه دا یې چلباز همنګې دلل ساتونکو نام قال ان وی یاکوب سلام السلام پلاړ دېنو او یقین غم جنکې مال راځه چې کوبځي تاسو دې ما غم جنکې بوتلر تاسو دې دو چې زه یړې غم چوبو دې دلل شرم هو تاسو بده نه خبره او دې او دې به شرم او موږ به یو ټولګي یو دې به زموږ نشرم غوري کوه دل لشن موږ یو ټولګي یو موږ به پگاوا کې تاوان یاونو نا موږ به تاوان یال شو ار کلا چې بویت ده وای زبوځای نو رونه دي او اتفاق یو کو شو ګرځو ایت الله پاپ پټ بندر کوي کې اتفاق دا اتفاق پمرګرانه او یار څنګه چې یو زمانه کې اور اور وږي نه د پال د پاره ها ډالر او پیسو د پاره خزه وږي نه ها بچي فی غیاب تل جبې پاپټ بندار کی کیم ها ابر الخبر سو والله عالم چې ها خپل لګیدلې او بچي پچاس ورځ کړه بیا غي د خپل کار کړه دا یې ته یو خلې سیزونه دا یې کی گذار کړه بیا رپورټ شوه یې خپل لګیدلې د غیب شو فی غیدہ سے خلق ہم شدرین دا فی غیابت الجب جبی و اوحینا الی او ما لکی واچولا غطا وحیمی زکا نکولا وکی خلا ما شمو وحی پمانت حلکی اچولو و اوحینا الی امی موسا و اوحیتو الی الحوارین لکی واچولا ما لکی د دا خبره چې حامه خبربت کو په بکو د ل را په کاره دی چې دا د او دوی ب نه پوهږي دیصففل سلام پهړ ک الله دا واچونه چېدی به حغلت کارونه تبیرات تا سره کوي خدی له باله د دی مناسب سازا ووررکي د وخت نه لاکله کړی ګوره اال د په پل پلارته ایشان په د ماسوتن کې جړلی و د من پلاره منګلاړو ن طببیقو استبا د یو ب نه مخک کدل منډې وواري. مګ منډه والے اپره خدای من یووسف د خپل سامان سلام نو خور اغل له شر او خور من ډیره منډه والو شېانو تښتاو او ني ته تصدیق کول کې زموږ ته خبره اگر کیو منګرشتین او رال دی په قمیذ یوسف علی السلام پاغه وینو کذبین دروغ جنو به خلط دمن ککل کله پاغه وینو دروغ جنو حضرت یوسف علی السلام نه کمی سوخ کو چې له ګډ پیسه سالانه अर्थ چې وغیل ته لالک او دا غره کیمیسوخ کاغه پاوینو د چروبانې ګډ ورکو دا غوینې اوره وړو خپل ارته وی ګوردا کیمیسه و شمه خان او مات نو کیمیسه مت داخلاص ک نورانه او تختم نو کې چې یو کس خوری حیوان او ماته نو هغه جامو باندې اثر ني جامي خو سدي وځه څنګه شرم هو چې زما بچی شن مخانو ما ماتاو او کمیس نوخ پاتې کیده ها ګوره کده کده ورو ګوره حافظانه بشد بعد کار داسوبې داسنګ ته ما چې په دخلاص شو ها علی بیا دا از ګولی دین داسنګ ته شو دا, دا, دا, دا بیا غي انستګیشن وال بیا خپوي قال نوې حضرت يعقوب عليه السلام زبر دې را خزرم بلکې خې سکړې دا ته نفسونو تاسو دای کار استاذ وسچل کړه یې صبرن جمیل امری صبرن جمیل کار زماده صبر کي استاذ زب صبر کوم نو زب سو کوم تاسو مم بچینو والله الله انداز کونکي ان رزما پاک کار تاسو بیانوي هغه غم چې تاسو بیانوي માતા چې تاسو માતા کم غم د زب بچي د یوسف بیانوي د و پای صبر کوم الله نو میم تاسو واله هغه حالت کیږي گذار کا کمی سي توخ کو بغیر ک می څوک کی, کی واچو نکې وری فی غیابۃ الجب به کړه اتفاق اذا او دیدرال پلاړ ته باندې یو لا ځړلې دا ځړا خوا کده بدو وا کله کله سړې ځان په ځړا کې رنګ رنګی شې دا ځړا چې مانده کړه په خوله ول غضب کار کړې ها های وجاد سیاره تل قافلا ها شام ته تلوا تجارتونه کړیو نو پلاړه روان دی او دا کوې بوکا په پړه تا بندار کوې خو بیا م داو کې سره خوا کې चौकीداري کوله چا سينه سو کې بوجي څنګه چل کې ورال قافله اتګشيو نو لګو قافله والو وارد او برورون کې خپل یو وارد د اوبر ورې په ګڼه کې ايو ماير د اغه مورستو دازي ونه ميرو اهلانا طعام ورون فادلا دلوا کتکر آغا بوکی لرا گرا کسانو یا لکورشا اوبر نوردو کئینا نو آغا بوکا کتکر نو فا خزاها یوسف ونیو دلت اعبارت حضف دے ونیو اللہ آغا بوکی لرا یوسف علیہ السلام فا اجر, اجر دلوهو نو ریح کل بوکا بوکی اولی ولی یوسف علیہ السلام دبوکا گرگرگر گر پوکا کتلارا کته یوسف علی السلام وی کيو نا بوکه وی ولا او غیر اخلاغه پړې او د پړې راخره زور وکاو دغه وی چې بوکا ټکه شود وبونه اودا پته نه و چې د کسون خدې دې حضرت یوسف علی السلام چې کله اگر اوغو او دا هوځواندې قالا چې غیکري او بروخ کن کی یا بشرا او زیریه هاذا غلام داده الک یا ها د بشرا د قافلې نومو چکم د قافلې مشل سربراو دا غنوم سو بشرا او بشرا مشره قافلې د دې لکه یا بشرا زيره ميدرباندي الکا موغو یو الکو موندو غلام زکا وکه به غلامان خرڅېده خلکو په پیسې اغزته موغو تجارت تذریو دابه کې بند ميداوشت تجارت الک ملا او شوره خست زوان واسرو بزا او پټ کدی حد دلرا بزا پخ خپل خیال پنگا بزا په خیال پل کې پنگا سامان دوی چه دام ده تیغا سامان بو گونو منگا دی من چه دا نور سامان من که مغسته ده نو په دی سامان کې با دی مزان سا رپوٹ کو او آل تا چه من دا سامان خرس رو دیم پا که خرس کو پیسی با تقسیم کو و او پڑ کده ها په خپل خیال ده دی بزا پنګہ چې دام زمنګ یو پنګہ شو یا یو سامان شو አል تیرونه ناسو او دا حضور موږ نه غلام تښتیدل ته پس مونږه ګورو زه وبس ها والله علیم ما يعملون الله پوی پاش دې کوم کار کوي دا وی دا حضور موږ قدم دې دې حضور موږ نه تښتیدل دې ویځه کتا شو یخ لینو قافله والته وای وې به موندل خو پیسې نشته مو خو تجارت کړې وې او دا غو چون کوټه پیسې دا صدافات دي کدا باندې را کوي کوټه پیسې دا خيري شړیا خو دا مخې نه چې بسنه مونږ واو چې مونږ خرڅ کړو وشرعه خرڅ کړه د دی یوسف علی السلام لاره پاکېمت کوټه درایما یا پاکېمت حرام باندې درایما چا غو په یو یوسو شمرل شي زکه هدا کوټه وی, وی او حرامو زکه ده خو غلام نو ده خو اصلو او ده اصل خرسهول حرام دي پاره پیسې هغه حرام دي اس کاوی جو غلام نیمه راتخته ده لې نیمه هغه له کسونو کو بازو لکري کزه وې ما نیمه نبي میصارې ته با قافله ده کي خرته میکینو واټه کول خو نه کوي دغه په لهمدي وجيني خاصه ته خبرم کې زګال غډي دی او زه یې وازم اوس خو هم چاله کې غواړم غلام نه ما ځا سره ما خرڅې کوم نو دې په زور ته گزار کړم خیر دې د حلق تکلیف غوي کوجی مومنه کی ورونو بیان تیار دی غواړم زه ا دې مارو وای ز خیر دې قافله باندې می خرڅې خوجه دین احلاشم حواشروه وا واغستو د قافلې والو دلاه قیمت کوټه دراهمه چاغړ په ویو وسو شمېرلې شوې ها بیکاره خلکو ته قیمتي شي پلاس راشه نه بي قیمته وګرځي دا کله په کوټاو کړسي کله بي کی گزاري کله اوسه ظلمونه کوي کله په الزامونه لګي او په دا الزام رو ګولې او چا دغلا کړی دا په شي زکا چاغړ او د اخاج دغه پابه توبدو ډیر ګران او داغه زمانه قانون داو چې زه سوق به دا چا خو هو زاسره پاتیکاو ناغه سم سره شپې وسکه دغلا نو چې دا چا غلا به نو داغه سره پاتیکې دا نو د تروري کمر بندو نو د یوسف سره او تاړه یوسف زمانه کمر بند پټ کړې ها او نا خوځه بس نو دا غی په یو ځکه د 300 د پادیشا ده که چېرې د چاګ چا لا به وکلا نو دا خلا ولا سبب د جرمانې به یو قسم ده ها هر حالت کې د تکلیف تکلیف وو وکانو او ذفی په د رسول د یوسف علی السلام په کوټو پیسو من زائدین د بیرغبتي کوونکو نه شوق نه او مال خلاصوبه تشک نه منګه پیسو سره کوڅه په ځی وی سي دا نه اغه ته بوته اوس عزتمندی د نور او خلق او سلام ملاو شوی ده د خپلورو سره او نو نوقدر دینو خو چې شایزه تله ده نوقدر نو ملاو شوی ده بادشاه تله ده په بچینو وزیرو د بادشاه عزیز مصر لقب ها د مصر وزیر ته وی عزیز مصر نو هغه دغه نوم قطفی امام زاهبی ذکر کوي دا بچے نو راغا بچینو نو نوې زمندۍ لزمہ زال یو کس غلام علم او د بچی په زیبې ځان له ونی شو او موتبر سره پیسی ډېری خشه اخري نو چې دا اوه کې به غلامان خرڅېدا د نور سامانو موله دی د پمهډه کې ولال دی د خرڅ د پاره او درولې چې بادشاه وکته دا کتفیر اوه او به زو خدامانه قیمت تور را اغه په اسرو پیسو بیا خرڅی اغه په کوټه نه خرڅی اغه سر قدر پیدا شو نو چې دا اغه سره قدر ټول کسان غنو اغه پیسې تقسیم ونه نو اغه سره قدر په کوټه په کوټه ونه خرڅاو په پیسوي खर्च کو او عزيز می سروار اوسه او کوټه را او اوه خدا په ميدکه खर्च خرشوما کوماندی کی اوس بل اصله ده سکه چرته می بوزیو نو سفر د هغه خپل زیته کم زیلې په تو ناغه پېره چې خدا روح نغوراروښوما غیګیا چولېو ما ځو ځمونې را سره کړو دې په لاس را وسته نو سفر په لا وقال الزیویا کڅوی غزدل را د خارنه وی خپل غزتاله امره دې لمراتی اخریمی عزتمن کا زیدو خو خیالې کا او بیغماشه چې وې کته دا وې دا خیال به کوم کې خیری شي پرواب اصا ینفانا استا حقا ولو ارکوم با اصا قریبا دا ینفانا چفیده برا کمانتا او نتخیزه و لذا یاب انسو دلرا قائم و قام پا بچیم بچیم نشده نو د بچی مینه بور سره با دو دا سی مینه مسرمه کوا جد خاون حقو لور کوا کذارکا مکن مکنن لی یوسف دارنگی طاقت رکڑیو ما یوسف علیہ السلام دا پدا غزمککک پدا عملکک دغه بارا جوړوي موږ غته تا تابیرات خو بونو الله غالب دی پجارې کور د خپل حکامو لیکن زیاده خلکونه نه پويږي هر کله چې اورس مضبوطيادو مرتا نو ورکم غته حکمن پیغمبري او پوي اپ دین باندی علم او عمل دارانګي بزور کو موږني کو کار مواهيدي نو تا بل منزل چال دلاله پادشاهو ډوټې لاله او بچيونو بلبل ګرهونو او خضره غلام پاکارو او غلامو لملاوشو ملگره وراودت هولتیو بی بیتی ها نو چلو کو دے خضی دے یوسف علی سلامنا آو خضی چدا یوسف بی بیتی ها پکوردائی کیو چلو کدبت فیلی اکا مسخلی کی خوراکون ری عرص ملاویگی عن نفسی دے نفس دا وغلق تلباب او بندیکل دروازی دروازی بندیکو وی رازا وقالوی وی خضی حایتل کور ازم مسر حلم ما الیہ یومنا رازم مسر یا تعالی رازا یا اقبل لن ارا ماخا مخشما تا یا راست دی تعال را ماخا مخیل دی تعال را مسر ح قال اهوی زبور تو مو ودی مو بیا تیاری خو چا الله پاکی بچ کینو قال یوسف علیہ السلام عز الله بناوالم الله ها انہو یقین شاندہ دے رب زما خیستہ کرے زمان مقام زما رب ربن مراد مالک زمان مالک مالا خیستہ دے پا کور کے را کرے نو سنگ داگا پیت پا اصر په بدیو گور ماں یا زمان رب حقیقی الله خیستہ کرے زمان دے مالے خیستہ جسم او خیستہ بدن را کرے دے نو ورد داگا نا فرمانیو کماں معاذ اللہ مصدر پماند فیل دی دے اعوذ باللہ انہو پناہ والم پا اللہ یک نشان دا دے رب زمان خیصہ کرے زمان غلط کار بانو کوما چر غلط کارنو کوم انہو لا یبلحو ظالمون یک نشان دا دے نکامیابی کی ظالمان چاچ چا غلط کار کرے نو هغه ظالم دے کامیاب شوین دے دیتا خیال کوا معاذ الله پناہ والم پا اللہ دے غلط کارنا دویم ان لا ظالمون نه یقینه نشان دا د ناکامابېې ظالمان دا کا چېڅوکې یا غ ظالم دی او ظالمه چ ناکاماب ږ د حمل بي بیالهلهله برانه ربي د خیال کوئ والله د ګې يوم انا ولقد حممد بي تاقي قص کړي او دي خزي په يوسف عليه السلام ته بدهي د بدهي قصه کړي او د بد فعلې د زنا وا همه او قستو کو يوسف عليه السلام بیا پدې سره ا وا او قص بکړي وا همه بیا او قص بکړي ويوسف عليه السلام بیا په دې خزي سره لولا الرئابرهانا ربي کچرته نی ویلی دلی دلال در خپل داغ په زړه کې الله دلال شوو چې زنا کول حرام دي نو قص نو کله ولې قص نو کله اته دلال لیدلو چې زنا حرام ده داوت الله خو دلو چې دا غلط کار کول حرام دي نو قص دی نو کله قص کاو د پاره د بد فعلې د یوسف عليه السلام سره او قسمه کړې وې یوسف عليه السلام پد کار کني وې لیدلې دلایل د خپل رب خو قسم ته نو کړې ولی قسم نو کړې هغه دلایل لیدلو چې غلط کار دا زنا کول د حرام دي ځکه ماز الله دلایل دا انه لاظ ظالمون دمه ما خلا وړقذا حممد به تحقیقس کړیو د یوسف علی السلام د بدی وه هم بیا او خیال بکړیو هم په مانده خیال خیال بکړیو یوسف علی السلام په دې خزه کنے ویل د لیدل د خو خیال کی عمران له چتسپ یوکت خزه اغه وی خیال کی عمران له خیال بکړیو یوسف علیہ السلام په دې خځې کني وی لیدلي د لایل د خپلوا بو خو د لایل په نبوت خپل باندي یا د لایل لیدلی په حرمت د زینا نو خیال ک عمران الله دعا درې معنا ولقبا محمد بی, بی و هم بیا تا کی قص کړو په یوسف علیہ السلام د بای د بدای و هم بها ایب دفعیا او قسط کو یوسف علیہ السلام به ا ب دفعیا فدفقولو داغید زان پدقزه کلام ختم شه پدریم معنی سره وا هم به او قسط کو یوسف علیہ السلام پر کولوداغید زان خزه قس کا او دراټینګ دولو ایوسف علیہ السلام قس کا او د دې خزه زان د لریکوچ اپداشه محم ب دف کلام ختم لوله انله کل دی که نو د لایل دله ک نوویللییدې د لایل دخپله رم نو لما د ن دفه کړی دی لله فقط د لا لدلی نو دفااع لکه کوله دا من د اوې زکهه بعضز خلکو په دیزې یوسفرې سلام بد نام کړی او یا قووبې سلام وی حضرت یوسف علیه سلام چې دی خزه او تا دابت پیش که نو دی خزه اراده اوکرا چه آده دغا یوسف علیه سلام اراده اوکرا د زنا اراده کره و نو بیا یو دا چې دی خزه ویوارو که دی کور که بوتو نو خزه ویوارو که بوت ما تا گوری دا بوت پټ که چې چه دنه منگ پناوالو نو بیا به منگ دا غلط کارو نو خزا لالا بوتی پتاو نو یوسف علیہ السلامی چه تر بوت نه حیاء کرزا لالا حیاء کوم زم کو. نو ایراده خی کلی و خوشی بوت دی لالا خزا. نو چې تر دی نشرم کرزا بزا لالا شرم یو دا دا دا دویم دا چو ایراده کلی و دی زینه حت دا چې حالاس نزدی کریو پرتوب دا سلاوی باز علماء لیکلی دي تا پاسه تپل کوي ها ار تپل کوي او چې کل اغه اراده وکړه نو دی کی په لار په دیواله راهکارا شه یعقوب علی السلام په دیواله راهکارا شو اوغه خوله چې خاتم دا کار کوي وګور ته زما بچي وین کوم نه بیا له کله خځه په ایز نه کوم دا کار دا کسی دي او خلکوم ان نور په کې خلکومه شروع کړې په غومنګ ما شومان په دې گاډو کې دکانونو بدا بذا کټه ده وایزينو د ګولیو یې ایوسف علی السلام په خزمهین شوی نو یوسف علی السلام نبیای پلار په دیوالځمه دا وحنا یاد دي دې بېمانو بذا کې سیمې څخه هم شومان په دې سپوږو اورځه هدا په دیواله لا کاره شوی وغاخونه او ته چی چن نو چې هغه اراده وکړه مخکې وای چې هغه او توې ما سره راشه هغه ما ز الله چردا کان کو ما ز یو دلیل دا دویم انه لا يفلح الظالمون دا کار چې څوک یې نو هغه ظالم دی دریم ورپسې آیه ل نص بهلفاشاه الله دغ نه بد کاره بد د ونا زه آړم داسې خبرې باغ نه کوي ې ان من بعد ن مخلین د زما هغه بندگانو کې چې ما خالکی او د خپل دیین دپاره د چې خاال شوي هغه به دغهغلط کوي نه چې نه کوي بل ای نمبر بدڅګورې دو دیرش فاستعصى خزوې ما مطالبه کړې و ده نه خو فاستعصى هغه ځال بچ کړو فاستعصى ځان یې بچ کړو فاستعصى ځان یې بچ کړو اور په سي آیات کې ا تین تیسکي اسبو الې کمان د دې تر بینه ویلو له الله نو مام ملان خړې وې دیتہ همام ملان نو خړې وا کوم من الجاهلین اعوذ بالجاهلین او نه پاتشي اوم بیا دارنګي وګورئ بیا آیات نمبر 51 د دلایلو ها خ ف ما خطبكم ازرا وت الن مالم نعلیه منسو طول خذوی پاکی دا لا لا من پویان یو پ یوسف علی سلام دبدای شر غلط کار اراده غننده کړی چر ما علمن علیه منسو ما او دا خذخ په دوی په اخر کې انا دا و تو عن نفسی و انه لمنا صادقین دې دې دشتونو ما چلونو خبر تهونه کړې دې خو دې دی لښتينو نه دې د لښتينو نه د سو نوکادي حدا په دلالت کوي چې هغه پاو کو اراده قص خپل اراده نو وکړي دا خبرې کسی خلکو مشورې کړې ال جواهر ولی یاقوت کې مولانا عبد وهاب شعلالی رحم الله دادې ترجمه کړې دي هوش د ترجمی یې کوي شه اغه نه اراده کړوا نه خیال کړا غلیو اصل خبره دا وا شه د او دا کسی مسی خلکو مودا د خلکو اسرایلیات دي ها حات دا خبره کوي نو پشان په شاند انبیائه مسالم کی ګستاخ دي او د انبیائه مسالم ها نقصانونه خلکو تخکاره کوي چې تاسو مله او بل دا چې حضرت یااقوبې ساتتو سلام په دییال الله کاره شوي په پوو چې دیزای ک دی نو هغه دا سې کاه بیا جنل ولی دا و یاز نا هم ن چې دا دا سی هغه پو او چې زما بچی په پلانی زیای ک دی که نه او د بایا په کورنې کغ بیا جنل ولی هغه دا جړ وې کولا دارنې و ج انا هم من حزنې. څوګي تک سپینې شيوي د والدې د جړانه نو چاغه ته پته وا چې حضرت حجزمہ پلاړ حجزمہ زوی ژوندې ده نوغه بیا جاري دا خبره غلطه ده کم چې خله کوي د انبيیاء له صلواتو و سلام په شان دي او انبيیاء له مسالم د ولو له ګناہوں نه پاک دي که څوک یې چاغه اراده کړي دا ته تولبرار د پیرمان کی صفحہ تری ادرش پیتکی زکر کئی پیغمبران صغیرہ هم نکرده پیغمبران صغیرہ گناہ هم نکرده اراده خو صغیرہ شوا کنی اراده خوی کرده و دارنگی آغاز کرکی ابو المنتحی باوی صفحہ الانبیاء کلهم منزهون عن السغائر والقبائر والکفر والقبائر من قبل النبو و بعدا انبياء ټول پاک دي ولولو د کفر د شه د کبایه نه د هر نقصان نه پاک دي دا رنګي شرف اکبر د ابو منصور توری حادا اغه ذکر کئ ا علمبياء كله منزهون عن الكبائر مراد من الصغائر عز الله خويدل چتی صفحه ذکر کئ شرف اکبر یو کم او یای مکه ذکر کوي ان انبیاء کلهه منزهون علی الصغائر انبیاء ټول پاک شی ویری د وړو دلون گناهونونه التمید ابو شکر سالیمی سره یو یکه ذکر کوي صفه کوي قال الالسنت والجما ان الانبیاء قبل الوهی كانوا انبیاء معصومین واجب الاسمه انبیاء المسالم مخذ واحد من انبیاء او داغی عصمت واجب دی په خلقو چا داغی عشمت بیان کی ایمان ای کامل ز عبد العزیز فرهاری 43 صفحه کې هغه ذکر کړی دی ایمان ای کامل هغه ويم مختا ند جمهور انستا غواره پر ند جمهور او علما او دادا کې شان معصومند او اصغائر وکبائر آمدن و ساون چمبیاله مسالم ولو ولودلو د قص او د ایر د گناهون پاک دی و این الیق است او دا ها الیق خبر ده به عصمت و منزلت و اولوی مرتبتی شان صداغی مرتبه عصمت او لوی شان داغی کار دا غی به نول پکار دی دا رنگه تذکرت اللبرار د پیر دا پیر بابا او ما صفحه کې لکی نبی دا گناه نسبت کردن کفر بوذر ها نبی ته گناه کبیره نسبت کول لودان گناه نه دا چا اراده کلی او شور کول خو خپل دیونی ز بیا پلان په سروبیا غدا کار کړي بیا څنګه ته کسی جوړ کړي حبیب عليه السلام مالا بودا منو قاضی سناو الله پانی پتی یو لس مس افکری کی وان بیا هم ماسوم نه صغایر وکبایل انبیاء ز ولو دونکو گناهونه پاک دي پاک دي مناج سنت النبویہ دریم جل ایک سو چورتر صفا انبیاء پاک ریدہ سے خبرونا باری محیط اتم جل ایک سو چیارس کیلکی نشاپوری آول جل تین سو ایکن میں کیلکی پینزم جل نحمہ صفا پینزم جل ایک سو اٹھ صفا شرعین العلم دریم جل دو صفا مالابدہ منو 320 سو بیس صفا شرع کتاب الاثار ایک صفا شفاعت قاضیات دیم جلد 126 صفه ابجد العلوم دیم جلد 494 صفه ال Quran د زرکشی دیم جلد 150 صفه دا ټول کتابونه لیکي چې انبیاله صلاتو و سلام د تاسو خبرو بالکل پاک دي کم چې خلکو بدنام کړي دي هغه دلوي خلکو هغه ګوره رومبه چې او تاغه اداره خزې اوکړه هغه ما عز الله وذ بالله چل په ناواړه د نا او داو ایراده کرده و, و داقی سکر لگیاری وائی زان احفظ زان مشغول دی خلق خوشحال دی لیلہ لې کذا علیکا ام داننگی معنی یاد شکر نا کذا علیکا ام داننگی چوالو من داگر نابد لفظ و کا بدکار دارمی تی پوخان آلولیو یقین انده دا بندگان زمان خالص کرو شون وستا بقلبا من دکر دوالو دروازی تا دوالو وری من دوالا حضرت یوسف علیہ السلام تی بارواتی دو منڈے والا او خزرہ ٹھنگاو چی چرتا دے وقت تا دا داو اشلاو قمیز دی یوسف علیہ السلام من دو برند شانا او من د دو دے دوالو مالک دا دے د دروازی سره چکلا آغا تی زان اوباسان د خزر دی کمیسن نیولی دو شاتنا انجل بنجل شو یو بل سره پدا و وقت دروازی سنا پی مالک د خزرہ لے چوګیټه کوډاکو وسګوي نو ګوڑا خدای کارم غلط کئ او بیا بدنامیم بل ها نو چېګه една قاله تو دې خزم په جنگ کې سونه سربې سزا سزا دا چې دا د وګی ساده حل د بده وګورستاه ته په بده باندې اراده کړی دا الله مګه سزا ایدا دا چې جیل کې وچول شي آ او یاده چې دلکه چورې ژوند او موږ وروختل بوته ګرانې ماتا خیر دې پدې کور کې خو سزا دې درناکه ورکلې شي چې د درمن شي کنه قالا نیو یوسف عليه السلام اول کدا پویدان ځکه استاد کامل له بېمانو که ها شیطان استاد دې قسمه قسم وڅوزه د سړینا اغیات شه په وخت د تکلیف او د امتحان کې ییر شي یاد دې شي شی او اخذ ته او شیطان ته اغیر په داسه وخت کې یاد شي نو شیطانې استاد دې هغه كامل لري نو دا اوس اوسه وتا چې قال نی علیہ السلام دې چل کړي او هغه خبره کړي دې چل کړي او زمانہ په بارود نه په زمانہ کې او بیانو کوي او بیان اون کې دالداه نه یا دې په بادشاہ و چې سوګم خزوی دا ګونانګار دی او اره کوئی چې دا ګونانګار زو د چاو منم نو بیان نکړو بیانون ګیلته کې بیانوري کسې جوړی کړی وای شاهید یو ورو کې الګ دا گواہی کړو نو ورو کې الګ پدې پوئېږي نه بایده اوی بیا چې نور سونی شو وای نه بایدو وایو څو الکانو خبرې کړې په ماشوم والي کې تکلم ارباتن یو عیسا عیسا د سلام خود معجزاتنو او داغه تذکره قران کړي دا بای معشوم نو ها <تصفح> دا سوکو شاهد شاهد قرطبي په دې ځای کې دی ها د ابن عباس قول ذکر کړي کانه خاون خاوند دی ګریو وکانه من خاصه او عاداده بادشاه خاص کسو مشیر او شاهد په مانند بیان سره هغه بیان وکړو بادشاه سره غمدې چې سو کوم دی سره یده ساتله دفتر ته یو وی دا آغه او ادا سه چرشو ما دا خو آسان کار دی زباع شیا خاص کسو کمیز ته ما معلومات که زه کمیز د شان شیدلی نه ګوناده خزی ده زه که آغه مت منډه واده د شان داتنګاو که کمیز د مخ کې نشریدلی نو بیا ګوناده چا ده د الک ده نو چا غو لیږه وای کده کمیز د چا شا د شان شیدلی نو خزه ته وایره کار خوستا استاد هوبیا خو ده سه مکه وکنه ګورا معتبر خلیقی دا هغه چې هغه دې شی وره ویزه مولا جیوان دې وی ویزه تو خټورکا نو هغه دا رې کوسې دا وې تر خو شی نو نوارد ونه مسندې هغه دا شپې ای وای مکا وګور زبز په سې لخر را ونه ځکه داغه بادشاه داغه شاگرد وو نو هغه هوی مکه واخزه ګورځه بس پسې ګوره 2 لک راواله نو نو خو ستوکه آی کتابونو کې اولی گل باځه خبره نو څو او ځغل ساده نو هغه او خزه تو عزت خو راواله او تو ګوره اوس به صداوالم نو هغه بادشاه چون کې داغه استاد نو انوار والا مصنفان هنو چې بادشاه دی وی ره کسان را کو سکے وی بیا څه چا شوي و يو څو را کته سکے خو يو څو را کو ویله ک الله سره پولیس او ساوله غوړې ساولې وانه استاد مې دینو سوه چې دا رواړې کړه کوڅې کې ولاله وای دا اوس مې راوځي پولیس څنګه میدان ته ښه ځي ته وي دومره خو به دا وکنه کومه کولو نو هغه باز دا خبره موږ ته غد تل کې پیښ کړې دا کار خداو نو پوه شي و شاهد شاهد من الیا ایو ځلې د پول د لاندې وګاله ما کړو و دا چې کې سکے وېدا 풀 باندې زبا بادشاہ زبا شاګډې ری پیسې ګوډې ری چې نه خلک وېدا پری وږي او شاګ دغه متاله مقې چې د پری نوزي کنه بادشاہ وته وک وکلا استاد به خدا مکه خدا چا سره ګپ نه ګولې ده اره نه پری وږي ته یې سکتے د استاد او دا باور راټوکه ویخه و شایدا شایذو نویدا کنا نه د بادشاہ خاص کسو خاص وزیرو هغه ته د کمیز د معلوماتو کا د شات غنا د سړیدا او که کمیز د مخ نه شریدلی نو غنا د سره ها نه که شات نه نو غنا د خزه ده که د مخ کې د غنا د شاده نو چې وې کته وین کان کمیزو ک چیرته او کمیزا د شانا خ دا خهته رغجن نه ده او د یوسفرې سلام دتون نه دی ا کله چې ویلې د کمیل د یوسفره اسلام پریک شوې دشانانه نوقالهې چې د ښ ګناې دا نو زیې من سره دا ستاسو تدبیر دی خ ته دا ستاسو کار دی نو خ دا سې م کو پیشکه تبیر ساسوې ډلوئ دا نو شووکه غت کار دی کړی اوس بد نامهغه پیش شکه تدبیر ساسوې ډیرلوئ دلتا تدبیر تلوی ہوئی. او دلته د خزه تدبیر تلوي وي او صورتي نساء کي تیرشي ان كه د كن ان كه د شيطاني كانه زيفا تدبیر د شيطان د کمزوري د شيطان کمزوري دي تدبیر او د خزه تدبیر اغه نووي دي داوري نو دل تدبیر د خزه په مقابله ده چا کي دي په مقابله ده سلو کي نو د سرو په مقابله کې تدبیر نه خزلوي دی اول ته تدبیر د شیطان په مقابله د الله کې نو د الله په مقابله کې د شیطان تدبیر سم نه دی ها یوسف ا یوسف علی سلام د یوسف مغواله د داسې کارون خیر داسې کار وګړي بیا مکا واستغفری لزمې ک ه او باخنه والا د خپل ګنازه ال اول یقیناً ته خذته و واستابه لظام به کوم بخنه والا د خپل ګناه ګناه د کړي دا نقصان د کړي زال بهنه والا او یقیناً ته د خطا کارو قال نو وی خو په خار کې ځکه د واځي خبر ډیر زرمشوري یود خوزونه په ملکونو دا خبره خور شو چې د عزیز مصر کوته یو غلام راغله او د بادشاه خزی وسره سره کړي چله کړه مطالبه کړه قالوی خوز پخار کې خزر بادشاہ چل کړه د خپل ځوانو په بلده نفز دائ کې پروپاګاندا ولګېره تا کې سرکړې دی خزر لرا سرکړې وی دی خزر لرا پر دې د زړه حبن منید یوسف ګور شغاف هغه پر دوته وی چړه پکې بندي زله بالکل بندې په پردو کې خدا غی زړه مینا داسه غالبه شي او په یوسف علی سلام چې داغه پردونه په هر راوته و داسه په واه بعضی مینا راشی کنه بیا شپنو ګوري بیا رزنو ګوري بیا خپلوبره دې ګوري بیا مرګنو ګوري چې دا دې کلا سره چې وې مرګ خا دې سوي خیم دا مخبل دې دې یو کس راغی ما ته یماله تعویز وکړه ډیره ما کنه خبره ما یې کله سره هوی دا خلکوچه د خلکو کې اثر دی او دا لاسم قدم کې اثر شته لاسمه نه ځو نه منبسي ویننه جی جيبه خیر دی ماله کا تعویذ به له سوره پیسې ونه کوي چې سوراله وي او مادل تعویذونه کوم جوخه کار نه کوي نو مې تعویذ سره کوي یو الګ باندې کوم الګ مفاهمه ها نه مې جاله دغه خوخه خو ګورو تعویذونه سره کوي ویننه به چې تعلق سره جوړ باره د هوډه ماحتوی داسې غلط ته داسې مینه مکا و تبابه شوی نه جی تباخه ما ما سند دنګلی لري ماته دا څه زکه نو ما ته یم دغه ګور د یوسف علی السلام هغه د خځ په شان کیګمو و دا غل نه ډیر تیزه ما سند می دنګډی ما خو چې بس یو راغل نو دیته کې سبا کې زمانه دیږي کې پچا کو سوره کړه هم ته او پدې کې نوم لیکل او ماته کسانوی جددا د مټو ګوړه شاګردانوی مې وله الګا توغه وې دا زخمی ده ماته نو مې څه چله ګوړه پای دا نوم لیکلو په چاکوې دا دې کټ کرے گا مې دا وې جما دا غسر ډیر مینه دا نو بدن موله سړي کړي دا غ مینه په بدن کې اچو ده او هو مې داش مې مې موږ د یوسف باندې زه هم د خزي مینه یادو کله چې هغه وایده ګمې دا دا د خلکو داصب مینې او رښتیا هغه مینا هغه الک پاره سرو خورو او چا یو ځکی وبشته بيدغه څه پروتو مرداو قد شغف حب ان لنرا فی ذلالم مینا بشکه مونږ وینو دللا دا ډیر بد شه راول دي نه ځان بشکل پکار دي بشکه مونږ وینو دللا پاګمینه کارکه هو ها ملګره دي دوست ده خیر ده منو محبت خدا نا چې تا دا سه نقصه اون او داسې سه ته تا پیلار شه ولم ما سمیاد بی مکره هنه آرصه ده له هنه ار کلا چه واو ریده تدبیر اوز دا بادشاہ خز خبر شوا چه زمال ده کرتب نا خدا, خدا خز خبر شویری خدا سه مپریده یو جرک ده خودت را ده خپل غلام مخای چه دی مگوری گنا چه دی سوئی فلم معجمه فردی سری کری جو ورکه د دیس سری کای فلم ما سمعا دا غلا سونه کرت سری کله ها ار کلا چوینه و ورده تدبیرو خذو نو وی له گدایتا او تیار کړو د لم تک انت کانی زک چ سوکرا ولی و دا غد و خوراک او د زی بندوبس په بندو د زی کې زید صدانی شدا او خره کرا غواړی نه تکیا نه د خوراک وا ته کول نوایده تمه سکینہ اول یو حاجی اوتره دینه چاڼه او وی وی روز په دی باندې زکه چې اول من مراشی موثبر خریر کی نو اول په خوراک فروټ میوه دانہ چلے چاخوان په جیده سکه سخوري مالټه خوري یا نار خوري سیخ خوري پاغه مشغله او کی بیا چې بیا روزو رټي نو چلے وره کړې نو هغه هغه فروټ رواه سره او چلے رواسه فروټی کټکور پددا واکه یوته ویډیو زغلامه او ولامه داړې هر کله چې ویډیو د یوسف علی سلام الله علیه ده خو نو لې وګانغه لره اکبن نو پدبار د خاص او د پاک د منې وړت خوستې انسان او او کټ کړي خو اې دیهنا لا سنخپل لا سنې ورې کټ کړه هغه ته کتل د وجود به شینا هغه مزه خوندې آ کې اصلوله پچا کوو پداسې پروانوا نو چکاتره ګوته کټکړې وي د ځان او وی هاشل لله حالا سونه کټکړې یا هاشل لله ما دل دي لا سين نیم غس کړو پک نیمې لله پاکي د الله ما هازه بشر دا بنده خطا کار وي دا بند او بنده خطا کار نه دی دا مگر فرشته عزت مند فرشته ده د فرشته تعبې دې ته کو فرشته خو چاليد نه ده چې تعبیر د فرشته سره کوي د ټولو خلقو قومونو په دې اتفاق را چې فرشته نوراني او خېسته مخلوق دي د خدای څخه خېسته لري کا فرشته یا د ټولو قومونو په دې اتفاق دې چاګې ګنا نه پازو او ول باد کسان راغل اواغي وي فرشته دا کړی او فرشته دا که کنا دا هغه شک راځي د بې ایمانو نو دې خو به پاک دي لکه فرشته زه داسه خسته ده لکه فرښت او په بدوالي کې چاليد نه نه خو په بدوالي کې سوق مشور و وایي مړه د شیطان غوند شکل دنيوله کنه نو شیطان خوشالي نه نه خو, خو په بدوالي کې الکه سمه پړخته ده په پا پړخته جالي ده نه پوه شي خایس کې پاکواله کې خالت نویدی خزی دا کس دی چې ملامت کوئی تاسو مالت فباره که دا آغا دیکنه تاسو زم ملامت کولمه او تاکی چل کره او که نوی که نوی که نوی نو بگر تاکی چل کره او مالت فبارت نفذ دائی که فستا سما نو زانی بچ که فستا سما زانی بچ که زانی بچ که ما مطالبه کری و خود زان بچ که او کومونجا که چ حکم کوم زاغه تا خو ماګه جل کې بوا چولې شي دي او خو ماګه شی بده منو ساغره د ذلیلونه بيام تمره وای ګزما خبرونه مني چې کزته تکه ما خبره کوم نو ګورې جز به زینو قال نی ويوسف عليه السلام ایزما جل جیل خو خدای ماتا وای الله اوس په ريوا او اوس ګنه شراباندي چا زړه پردیسی کېږي زم ما په واځو چا لاسونه غوسکړه اوس ګني دی الله ها کک او جیل غورا دی ما ته دا سنا چې دا غوړی دا خلق مالاله دی خځلې یغه دا او کتووانو له زمانہ تدبیر ده دی خزو زبا میدان حکم دی تاوشم مزه دنا پویونه دا کا ده دی پویوله بوجه الله جیل خذه خبيغه په کېما پداسي وختونو تکالیفو کې جیل خذه غورا فاستجاب له ربو نقبل اکلا غلا رب دا غتوها نو وړاو دا غنا تدبیر دی خذو بشکه دا الله دی اوریدونکو پیغام سمه بازارهم من بعد ما را اولاد بیا کارا شو دی خاندان د دی خذې والو دا پداینه چاغي وليدي هغه نه دی د نسب لري دو دی خذې چې دا خذو صبری کنو سکار لال ګوري باز شه نه صبری کنه کار ګوري خاندان لا بیا ورکول له کول په کار لایس جوننه هو خامغا جړک بوا شه دلته حتا اینه وخت ته پوري نو هغه د خدي ګناوه نو خوزه لیسنه بیا خودو بابچا خوزه والا چاسو ویلی شو نو هغه به تییل کې واچو وکړه دا غېده وجه نا چې جیل تر تله یې توقاتل کبرا د مثال دی کړی دي سوال لس کال یې جیل کې تیر کړی و و کال یې جیل تر تله و نو د نن شو دا غسه د جیل تا دوزانه نو وی وی یو د دروازه نا بېشکه زمينه ما چنه څوړوم مشراب او یغه بل زمينه ما چې پورتو کوم د پاسه د سر په خوبځن روړې چخې مارغان دا غینا مم. او خبر کمنه لا په تعبیر دې خوبه ني بشکه مونږونو تان را ده ني کې دني کم بنده پتا داغه مخ نه پته لګي د ثرت وزوانان یې ویجمو خوب لیدلې تابیر د او بازاده کچته نیک بنده ای قالنی یو یو نو يو، يو، سفلی سلام رابنی جی تاسو دواړو تا خوراک چې خوره باغی نه لا مگر زما خبر کم تاسو دواړه په تعبیر دوه خوب باندې مخې ته درته دو، تاسو دواړو تا تاسو دواړو ته تا بالا خوراک نه راغلی چې ما با خبر کړی د غرمینه مخې مکه په تعبیر دوه خوب باندې خوده راغی نه مشه تاسو یو خبره کوم دا دواړه دا, دا خوبونه دي چې تعلیم راکړي متا د عرب بشکما نېمزه دا کوم شاغي مان دروډ پالاو دې فاخر باندې انکار کوم کریم خپل زما خبره دا ووره وتاباته ملتابه ابراهيم ما ته به د دیند پلاړه انو زما چې ابراهيم عليه السلام میثاق له سلامي ياعوب سلامو اول د خپلو استادانو ه بیان کینو مونالي چې ما دا چاله علم زکړې د چا خاندان کې مغه واوري هغه خاندان دی زما دیو دینه حدیث کې راځي الکریم المنور کریم المنور کریم یوسفم نو یاقوب نه ساقوم نه ابراهيم سپله عزت مندو او پلاره مندو نیکی عزت مندو ورنیکی عزت مندو دا دې عزت مندو خلکو کارو چې هغه د دین کار کړو نو ګورہ د حق پرستو چې کله بیانو دا غي آبا او اجدا ذکر کړي یا روازمنګ مشران خداو مغ دا غي نه بیان کوو او دا باطل پرستو مشران نشتا آبا آجدہ علک آبا آکابر ویلی کم آکابر ویلی یوخو خوایا کنا آکابر و آجدازو ویلی آکابرو منگ یادو خو منگ دا آکابرونو نون آخلو دا انبیاء علیہ السلام منگ دا آکابرونو د آخلو دا اهل سنت والجماعات چشیخ علی اسلام امام امنی تیمیہ امام امنی قیم دی امام زہابی دی کلی دی ده اهل سنت والجماعت اکابر دو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ما امقیم او چې ځان ته اهل سنت وای نو په دې ډول باندې کوي نو دا اهل سنت نه دی ښا دا سنت د خلکو نه سنت طریقې اخري اکابر من اهل سنت والجما امام ابن تیمیہ ایماقیم دی موږ نو موناله ته نو مخایکنه حلالیان یوزکا دا حلالی اغا مشر معلومی ابراہیم یوسف علیہ السلام و ایزا ما پلارو یعقوب دا اغا پلارو اسحاق دا اغا پلارو ابراہیم ندی مناسب منگلہ آچے منگ پر پیدا کو دا اللہ صلی سے شیم من فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے فا منگ بانیم چا اللہ منگ تا انبیاء را لگلو پا توحید بانیم او پا خلقو لیکن زیادہ خلقونا شکریانا دا کہیم یا صاحب ای سجنی اهم مسلوته بیانای چې تا له یو کس داغه ضرورت ته هغه اوس محتاج دی وبای کار د لکومه خو غره خبره قیمتي ولدا واورخه اته د سمکا یو کس دا غره ګړ벌لې زړه باندې غړ آزاد او مختو ته بیان کا بیا ولا کار وکړه هغه صاف خو وس دی ځکه او ها ها بکی ک یا ن منی ضرورت داغه ضرورت دستانه دی نوتې بیا سبا نوې جذري خبرنا خبر نومه نو او تا پر مقصد د توحید بیان کا څنګه چې یوسف علی السلام او تو توحید بیان کا او ورسره یو تا بیا تعبیر خای زکه مقصد حاجت مون خواږیو خوب زو تعبیر ته حاجته ای زماده جیل ملګرو ا خدایان متفرقون جدا جدا خیال والا ها بل بل خیال والا بل بل خیال, دی خیال دی چا په دې خیال نیولې دي چا د بازو چا په دې نیولې د بچو دي چا په دې نیولې د خزانو والي دي دا چا خپل خپل خیالات دي ګنه غوړه دی یا الله یو زور اورزاتو ها هغه زور اورزاتو زمانی د جاهلیت کې چې د نبی عليه السلام نامه کې داشپک سوا کاله چې پیغمبران نو دي سال السلام نو رسو نو الله حق پرس پیدا کړو شریر حق پرس الله پیدا کړیو اواغې به د توحید او کا کاو خلقو تا چا پاشارو کې چا په نسره کې نو حاضر بنعمله نو فعل ولا له په زمانه د جاهلیت کې د نبی عليه السلام نامه کې نبی علیہ الصلوۃ تپوس تطوش کړیو چتا تپوس کړیو د سعید د پلاړه چتا آسا د آغا, آغا زید بن عامر النفیل لې دلو هغه حق پورس د جاهلیت ویا وه حضرت مادہ سے حال کې لې دله او ایتو خینو ادمي وجود داسه حال کې ملي دله او چداغا مخمات شه خلقو پکانو رشتہ چا هغه په بیت الله کې ولاړو حرم کې چې غته توحید واده او خلقو پکانو باندې ویشته چا چې د توحید واس کړې د خلکو خامخا پکانو ویشته شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله دمیاوالی په چوک کې ولاړو هاو خلکو پکانو باندې ویشته ټول مخه بدن هدیبنونه را اورډو یو پولیس کپتار را لای مال رومال را کې چې بس کړو ما چې خلکو می جوړه را <سنگا> بس بسکم جب خو مسیدا نا په خپل رمال زما غوینه پاک کړي او ګور اچا چ دور رحم نو چاچه دا आवाज کړي نپاغه کاله د دې دې دې ات اخر عمل الله اغه موي عربون واحد ام الف ربن ادینو نزا تو کو سمت الامور ترقط الله تاونوزا جميعا كذلك يفحل رجل بصیر حرم کې ولاله <سؤال> او داواز کوي ما پر غد الله تعوذ او منا ات او دا غه سوقي چاغه او خيار او قلمونوي نندار چا د قبر او د دربار لمنر چاني وله د پريګي د مله داغي په لمنو او داغي په سنگونو کې خیر نشته خير د الله په دربار کې ده چې الله نو وغه لري قاو او تاواز کوي ما تا بدون من دوني الا اسمان سميتم هوا نبلای تاسو پیدا الله نا یوسف علی السلام په جیل کې تیت حالت څرګرېدي او دا आवाज کوي عبادت نه کوي نبلای تاسو پیدا الله نا مگر تو شنوونه چې شنوونه غیر تاسو دی لا لا مشرانو په نه دی الله په دی باندې په عبادت د سدلل دا غي عبادت الله ستلل دا دی ګره وي دلیل پی او خوایا که دلیلی او خوایا ارونی ماذا خلق اللہ زی نمی دونی معین الدین اجمیری چه ده سنجن نراغلی ہو او. او پا اجمیر که پا اندوستان پا یوبستی کیوسی ده دا چهر تشتا چه اغا با دا فلانی زین رازی اغا لبا اختیار رکو ما داننگه دا, دا چهر تشتا چې پښپغه مسادیک به شیخ عبدالقادر په بغداد کې پیدا کوما او سازو حاجتونه به پوره کوي او ښایا کوي دا چې تښتہ چې سید علی حجویری چې د خورا حسن نه برابرې او په بونیر پګرونو کې با دا سید علی حجویری چې د لاهور پاګسمو کې به آبادیږي او خلکو دو خزانې اور کوي دا چې او ښایا کوي قرآن کې حدیث کې فقې کې منته او دا چر تشرا چه سید قمبر علی ده ترمیز نبرازی او د بونیر غنو کی بابا دیگی او چې د چا بچی نی نوی غبو لزی بچی بولو اور کئی ما انزل اللہو بیها ندیراری گره اللہ پا عبادت داغی پا عواظ خورو داغی سدلیل دلیلو او دلی خوایا کنا دا پیغمبر باری دلیل راری گره چه دیزی موار ده د پیر و بدی فقیر په واره ګړې او خیا دلیل نو چنيشت نه ودی ولې ظالم هدا بر امام دو دا ننګا پیر دی دا ننګا ودی او د فلا نه دی د زاله جوړ کړي زو عادت نه مخک د ننګا نه مخک څوک وو د بر امام نه مخک څوک وو دا هو اوس پیدا شوې یاطری مسدې یا 15 کا سو کال وو یا سو یا 23 کا د نه مخک ووکنو دین نه مخک څوک چدې نه مخ نو الله نو ولې الله ستړې شو ولایو دو الله موږ ستړې کی او کړه دینه مخ کې نو رولیاو نه غاده ولې پرې خړو بر امام دا داداته چې وې دینه مخ کې نو رولیاو کنه نه غاده ولې پرې خړو تهود مون کړی او ریا خو تنه باندې او کړه دینه مخ الله او الله ستړې شو ا دا پلان دی او دا پلان دی مان ذل الله بیامن سلطان ان الحكم لله نشه اختیار د فیصله مگر الله در حکم کړي الله چې بندګي بنګو دي چا بيد الله نه دا د دین مضبوط لیکن زیاده خلکونه نه پویږي ای زماده جیل ملکورو اوس تا دا قران دغه او ته بیان که کنا د توحید مسله څنګه قرآن بیان وکړي نو سو ستذاره حاجت هغه چې کم حاجت مندو خوب ته خوب تدبیر او تخې ازما د جن ملګرو د جن ملګرتیا خو گئی خو چلته چې د بیا یو په خداله بیا نو حادثه په ملګرتیا خو گئی چې ناسې 50 کی ګاډی جو کوشي به یو ورسې ملایوي ګم نو یو یو خو هغه بل بل خو هغه دا نو ځکه دا مملګریو ګورا ګنتا دوه درې سفر موکو یا ساي به سجن دا یو د دن ملګرتیا ده شه یو دوره سو وخت تیر شي او بیا یو ځل الکه وداز ما ته درس ملګریو یا صاحب ای سجنه از ما د جنمر ګړو اجیو استاذ او زوالوې روبس کی پخپل ربانه مالې پخپل مالک باندې شراب عرب مالک دا شراب چا چ دا خوب لیدلې نه واشد بادشا پدربار کې دی او انګول نشوړې دا یې ما پخپل مالک باندې شراب سکي ارشا بل له نو پوسلې بکې شي نو خریو مارغان د سر دا غناب په صدق دې شکارا چې پای ګټه او فتوه کوتي وا تاسو خپل جواب ميداو شو او وي يوسف عليه السلام هغه کسته چې کمه خلاصې ده د جیل نه او د بادشاه خاص کسه ګرځېده وي یا کسه زړه چې خیالې دا وو زکه امبیا خپل خیال باندې یقین نه کوي خیالې دا او چې یقینندې خلاصې دن کې دې دروازو یاد کا مالا د خپل مالک صدا چې تلار شي اسن تخلاصې کووب نه پته لګي رباط شاته وایه چې زما جل کیو داسې ملګری او بي ګنارا غره زما بادکه تسکيلا وسروکا پانسا نویر کو داغه نه شیطان یا داش د مالک سره نو وخت تیر کو په جل کی چنکلنا نوو کار په کې بیا نو تیر کو نو سوکادشو سوال دس کال تیر کو داغه نه کار خزی د وجه نه وقال الملك اوه احبه احبه احبه يا ايها المالوفوني فيرويا ايكم ضروريات ابو رون قالوا الله سبحانه ومانح بتأويل الاحاديث العليم وقال الذين جاء منه وما الذكر بعد امتنا ان نربكم بتأويله فرسل يوسف ايوا صديق فينا في سبع بقرات ثمان ياكلهن السبع اجاب وسبع سنبلات الخضر واخرى بسد الناس لهن يا امور قالوا ذهبنا سبا ما حصده فذروا في سنبل الا قليلا مما ذاقون ثم اتي من بعد ذلك السبع الهلال الهلال وكلما ثم يأتي من بال ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه ياصرون وقال الملك اقتوني بي جاء الرسول قال رجل إلى ما بال نسوة للذي قطعنا إجاهن إن ربي بريهن عليم قال ما قد قلنا إذ راوتنا يصب عن نفسي قلنا حاشا إلا إما لنا عليهن قال تمات العزيز الآن حسف صلحق أنا راوت عن نفسي وإنه لمن صادقين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغير أن الله لا يهديك إذ الخائنين وما أبرئ نفسي اننا سلامات من السوء الا مرحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك توني بها السخرى لنفسي فلما كلمه قال ان كل يوم لدينا مكين امين قال جاني انا خزائن النودني حفيظ عليم وكذلك مكن نال يوسف في القعده يتبوء من حفشه ونصبر برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجل المسنين ولا اجل اخره خير الذين امنوا وكان يتقون وجاء اخو يوسف ودخلوا عليه فارقهم لهم من قرط ولما جهزهم بجاز قال من ابيكم تاسو نه اني او پیل فإن لم تأتون به فلا كايل ذمه ولا تقلبوا قالوا سنرابد عنه أبا وإنا لفاعلون وقال الفتينه جالوا بضعاتهم في الحالهم معلوم يارفون إذا انقلبوا إلى أهلهم معلوم يرجون فلما رجعوا إلى أبهم قالوا يا أبانا منعوا من الفرس المانا خالنا اكتلوا وإنا لونحافظون قال أهلا منكم عليه إلا كما منكم على أخيه من قلف الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضعاتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضعاتنا ردت إلينا و زادوا كيل بعير ذلك كيل جسير قال لنرسلهماكم حتى تؤتون مرسفا من الله لتأتنني به إلا يحاطبكم فلما آته مرسفا قال الله على منق الوكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم يا الله من شيء ليحوموا إلا لله عليه توكلتوا عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهما كان يغنعهم يا الله من شيء إلا حاجة في نفسها قوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه دا خل و دې زنه حاجته پیدا شه بیان کئ بادشاہ دربار طلاله خاصو ګرځي د بادشاہ خوبی به رښتیا شه تابع رښتیا شه نظر بادشاہ خوب بولی دا چه او واغانی سر بے اگر آلگی او واغانی تپی خوری او واغی شنو او نوروش دے تابیر رو باسی چا تابیر نشوخ کرے چاوی دا گرد خوبونه خوبون چا سا چا سا دی کسوی یه را بادشاہ مال ایجازت اراکا جیل کے دا یو کس او و خیستہ تابیر راتو ضرورت را نو ضرورت د وجنا را پیاد شي اسه یاد نو ضرورت یا شي نو بیا پیاد شي چې ضرورت نه بیا هیره موند من څه کوو مزيد او چرچی چې ضرورت شي نو بیا وایړه جیکنه دا ضرورت نو چی غریبي نو زموږ بلګری چې دا ګاډو مالک شي و موږ بازار کو موږ بازار کوو موږ ډې لې دي ها چې دې نه تري دي بیا پړ وانهسته اووی بادشاہ او بازخه خلک شتا الله دې دنیا خیر خسته کی سره اووی بادشاہ بشک زمين مو واغان سر به چخريغه لو واغانه ټپي ووږي شنو نورو چا ا زم ما مالدارو او وزیرارو جواب راکې ما تف بارو خو زم ما کې کې تاسو په بارو خو تفبیرو كون کې هدا تفبیرو با سم ما تا دا نوې نپوي دو وېدا ګډوډ خوبونه دي اوسمه تا مالا بیګار وټه ټه رکړې اله کتا خوم نشو خلینو د تابیر د خوبه چنټه د ډیرا کړه دا او نه منګا په تابیر د خوبونو باندې عالمین خپویا منګ نپویګو او بیا کل شیخ لا سره او د وړه نجاثه ملاو شوو یادې شو پد سه زمانه نا ود د کر پاز کیو د کړه او امه زمانہ بیا دې شو پد سه زمانه او سماده شو ملګره او او کن مل گره او مالی تعبیر خیستاو اخ کلیو ضرورت د راغې نو یاد میشه مل گره نظر خب پویا با کم تاسو پا تعبیر دو خوبانی خب بادشاہ مالی یو چټ راکا ازاکا چستا چٹ را سرائی نو بیا وزای اساری گمنا دارک بدا خوال ازان نسو پارسلون اولی گئی مالی را نو اولی گا چه پا گردن نشه چه او یوسف او رشتی نیا رشتی کمم تا بیر تا مالله وختله و غستیا شو په تواکماته بلطابیر می راړی په تو اکما ته په واګو سرګو خو به واګه ټپې او وګې شنو نورو خا خامخا چې دا خلککه چې مخه چې زه واپ شم خلکو تهلهله هم یامون چې دا خلک پوهژې په تعبییر دو خوب باستا یا تا خست خو تبیر وکړه یا خامغه پوښي د خلک 100 درجه چې دا دلوي ته مو معبر دي قالا نو وی تزرعون تبیر دا نه جزمل مخنره کوا ته مال بیا راغله زما کار نه ده کړو ماده دي نه کړی څه وی زمماله چوړتي والی پاس شی وی تا خو نه را کړی نه ده پنه کې ته پاسو سره یې دا غزرت رسول الله څنګه وروړل د ټولو سره به یو شان سلوک کوي قال ان وی کړو ان ته یو یو کاله پېدربې ا یوبل پچی هغه چلو کوي تاسو نپړې د یغې لاله په خپل کې مگر کم دا نه چې خوري به تاسو بیا برابر شي پسه د نوو کدو نه سخته شداد سقلسالي خوري به دا وکلو نه د قال صادای هغه چما کې کړه تاسو له نن زده و کڼو پارا مگر کم ځای نه چې خزانه کوي تاسو دوو سربو واګاړو د شنو تعبیر داده چې و کړونه به یا بعد زرغونی بډیر کیږي نو چې څوم نه تاسو ضرورت وي ناغه خرید وګونو باسه یو چني ناغه جمع کوي بیا بدی پسې دوو ټپو او دوو وټو د دو دوگو نا تعبیر داده و ده دا قات ساله ای قات کرنه برازی نو چه تاسو کمال فاغوو کلون و عبادو که جمع کرده ده نو پا ده قات سالو کلونو کې تاسو اغا مالو نخوره لگ لگ خد زخیره خوب هم که زخیره یورو خود دل نفریده وی بیا مقه ده مقه نمیلای ویگی خود ایشتا خدا که کم سه کم پخپل و خپو عذر په کار دی ده اغاوی که نا ره ته ش قې کې کرد دی کې بعض کورو ی ې نه خلهکهه ګایلهقررضه را پر به هم سک ک نه به کې تو هم په خپلو فورې که نه من کچ کوو د غ را که خو به هم سکې نه کله یو او کلهبلله طب به سکې نهما یادې نودیوو کلونو ک تاسو مال جمع کوي او چې و کلو نوروو راځې نه پایې کې به تاسو پلا او د عوامو لا ورته وي ذخیره خو به کې کنن ذخایر به جمع کې او جمع کې بینکونه کې بارมูลګونه کې سومه یاتي من بعد ازلک سبن شهزادن یا کننا سومه یاتي به به راشي پس دن یو کال چې پایګ جو غو سن ناس فريادومن لېشد سخت وي د قد سالي پایګ به خلق چې جو باسي فريادونه به کوي پایګ به بلاده خلقو سوال نه منزور او باراون به شروع شي به ابادي و فی یاسرون طرا بادیاره بړاشي چې په کال کې به خلک شراب وباسي ا شراب مانا د ابوبو په ځبه خلک جسونس کې لکه بازوسم داشي ملکونه شته دا اوسو د کرونا سره ټول ملکونه باندې اثر را لري ټول په ټوله دنیا عذابونه دیو د فرخوالې د مخوبیا مغې د عوامو سره خص صدوکي بس صدوک نه کوي ها چداغه د وزیرانو د بادشاہانو ابد د میډیا شریګي چې د صدربامه لور په یو هټل کې نوکر ادا الوخي صفاکه ها او پلاړ صدر صدر پادشاهو دې په امریکا کې هغه دا دغه نه کوي بیا الله دې زمو په حال راهم کیو د سہالدي وفي یاسرون وقالا ملکوتو نبی اګه دونه شي چې مکه چې دا هغه ته کلوسون چې ته موقمه هدف وړ به چریږي کدا چې اړو ځای هغه نه ختميږي وقال ملک تو نبي او وي بادشاہ راو دی ماته دې وای خا دوم نه خسته تعبیروباسي ماته دې راوړ تاسو قسم نه پکار دې قابل سړی ځان سره مشیر غستل پکاري ها چې داګه مشوره خلک کلي راګه راګه ته قاصد نو وي نو چې هغه په قاصد راغې نو یوسف علی سلام ورته و دا سينو زما واپس خپل مالک ته بادشاہ ته تو پوسو کده بادشاہ سره حالت دا خو هغه چې کټکړی و غې لاسونه دسه بارا کې غې لاسونه غوسکل کوزه بار شوم بیا غیا کار کوي ها اسنه چې اداره ده بده ورنګو بیا ان ده به بشکره زما په تدبیر لاهره پوهه نبی علی سلام او کدا زوي او مازه بادشاہ دا وتره کړی وی عجب تو با دا یا ما وب دا غداي خبر من لري په میدان بولاړی وی ما وب تو وحید واس کړی وی په ځان می پړوا د خلکو الزامونه ا یوسف علی السلام اول د خپل ځان صفایي کوي بیا دیږي دغه پیغمبر سنت دی که کدا خپل ځان صفایي کوي او ستو مسله بیانې ام خو خدا او کنا ادزان صفایت انګوري او په میدان وروګدارنا دین او توحید بیانې نوم د پیغمبر سنت دی والګیا دي ما پس خلد قال انې بیا ځخه زرو غوښتلې سړی تاسو کلا چه مطالبه کړو تاسو د یوسف علی سلامنا په باز نه پردای کې تاسو سم مطالبه کړې سحال لوي نو دې خو طولو خو زوی حاشا لله پاکي الله لا لا من پوې نو په یوسف علی سلامن ذبدی بېلکو لا پاک دی قال د نوې بادشاہ اوس ثابت شاک اوس حق ثابت شو انا ما چل کړیوداغنا په بارد نه فزداه کی و انه لمن الصادقین هغه د رښتینونو او از در غجرې مرو ز در غجرې ما او نه دي ذالکا دا د خځې بیان دی یوسف علی السلام خلاجر کړي اب بیان ځان نه کوي غا ذالک دا بیان مزکو کو داخذو چې پوجي زما دا خاون لیالمه چې پوجي زما دا خاون چې بشکه ما خیانت نه کړی د دیخاون سبب غي پوهدنی شوار کی تا ایلم نو وکړو اوس نمبر او ما خیانت نه کړی یا دا بیان مزکو کو دا زله خو چې پوجي زما دا چې پوجي یوسف علی السلام چې بشکه ما خیانت نه کړی دا غ سرا بلغی پو وقت نشوالی که ماسی بیانو که چزا آغا دی رشتی نی او رشتی آغا رشتی نو ما خیانت دا آغا دا خبری ندیک رہا وان اللہ بیشک اللہ توفیق نور کئی چل د خیانت گروتا یا سمرکن دی معنی کئیم دوم را اگدی اگدی معنی سوک یادو دیشی من حاصل با گورا هم منگ معنی کو مقصودی, مقصودی مقصدنگوائیو معنی کو بعد خالق معنی کئیم مقصد دا نب مګ مانې سراغ مقصد دا غځې خپل حل کیږي ها بشکره الله نداري کی په عمل د زنا کارو زکه لوی خیانتګر اغه څوغه چې هغه زنا کوي ها یا لمو خائنتل او نو پاکو فلزان ودا یوسف علی السلام یې ځان نه پاکو ما بشکره نا یوسف علی السلام خو لا جیل کړي څنګه غو بیان کړي هغه لارو ته لری دا بیان د چا دی دا, دا خزرې اخه زوی نپاکو قلزان د بداینه به شک نه فسل اما ام رتوم بیسو خامغه حکم کوم کید په بدای خامغه انسان نه په بدای حکم کوي نفس مگر هغه چرهم کی زماره پچا زکا فتاوا کبره د شیخ الاسلام ابن تیملی کلی رحم الله دیم جلد 246 صفحه کی چدا قول او وینا د بادشاہ د خځه داده دا یوسف علی السلام وینا نه ده او ما وردم چې کړي چې ذکر کړي چې دا وینا دا غخذې دغه یوسف علی سلام نه دا اخو لاجیر کړي د انبیا علی مسالم نفوس پاک دي د باداینا ابل کل محفوظ دي څنګه ماوي وي مخکې د پیغمبراینا او وروسته د پیغمبراینا د مور په ګډه کې دی پاک دي د مور په ګډه کې لري او پاک دي ښا اوه بادشاہ راولې ماته دي صفای وکړه د خځې پوخله صفای د یوسف علی سلام بیان شو د بادشاہ مخکي نووی بادشاہ راولې را ما دی چې خالص کم در لاله د پاره د خپل زاد مشیرې والما او ارکلا چې خبرې وکړي ها دسر بادشاہ نو قالې وی بادشاہ یقینا ته نن او دې ما سره وې مرتبې وال او امانتدار د خبرو د انسان پته لګي قالا وتازم زالخه ما خاصه اهل مجد د رجد حکومت باز خالق زادہ دلیل ګرځي منګه زکه وټو نوو اقتدار ته د حضرت یوسف علی السلام نو راغله اجعننی الله خزایره هغه ته هو بادشاہ وزدي مشرکو ما زده لخاص یو عہددرو کومه ناغوي چې خامغه ما بغیر د هودین نفری دي نو هغه او د علم چیزه پایې کی پوی غمخ اجعننی الله خزائن الارض او ګرځوم اداره په خزانو د زمکه ما وزيدي خزانه که دی واکی خزانکه که خیرینو انی حفیظ ندیم چازه خزانکی ارزه خزانکړه ګرځي خلک چې غري وینو په ورو پس دیم کېدې وداري انی حفیظ ندیمه حالکه ده کارغانو چې تا یا داسن یا چې د وروو بیکارګار دې کارغانو خلق منډي وي وي الله توبه انی حفیظ ندیم زم ساتون کې پویا دا زموږ د آمار وې نتیجې د ان حفیظن لیم بشکزیم ساتون کے اپد خلق ندی چې خراب دی او خدی خوشنفس ولدی ګنه خدای زړه غذا او خوراکم ندی ان حفیظن لیم بشکزیم ساتون کے پویا دا شو دا راګه پپوی گم بیا ها نو چې سولې مشرکې مغو اخو ها دی دا نه پاتې کېدی روړل نشي خام مخا پرې بده نوابی دازی سیز را خیزه پی پویی گم در خلق و پورا گم او دا چې تا ما تا په زمک کینی او منط را تا کئی گم لا تسالو الاماره هغه نارواجی رو رو بیا قسم ده کرد بخاری حدیث دی چې دا با مشری کوم مشریت با ادره گم مینبری با کوم مینبرکی گم با او قسم ده کړی او تا ته پته اوله گی چه او دا شیخ خوخانه قسم مات کا دا اغی ک ام شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ورېږي چې 1938 کې زمما کومه مناظره د شیخ ابو سمح حسن له شیوه وا چیف جسټس قاضی القزاد د ټول عربستان د کعبه امام د بیت الله او د ملک عبد استاس استاد ها ابو زلال سندیسره ز طالبوما ها ما اغسر سبکونوی نو ما حرم کې ناسوم خپل ملګری سره یو څو ما ته قران درس کاو نو چې ما درس کاو ته خدا سیډي ولا دا ټول ګرځي یا ټول سپینن جامه کې خپل والو سم سر سره نو هغه سره خپل گاډو او راغه پښات کې ناسید ما ته وی ته رمال قران د کسانو ته خیمه رماته یې تر کم دی ا وقې پاکستان له آزاد شوی اتنهه کاله مخکي د 1938 کيده او پاکستان آزاد شوی 1947 کيده نه هلث کاره مخک نه خبر نو یو هندستان هنوې ما توحید اغازه کې توحید مسله بیانول وکافو یاسو ما ته توحید توحید کې ها تاسو په توحید سه پوېږئ الهنديون كلهم مشركون هندوا ټول مشرکان دي یمات نه خاله کوم پاکستان واحد انم پاکستان او یمات د څوک یمات چا کزه و ته په قران خو یږی مالا زه خپو یږم او یمات دی وی چتا هو تکبر وک چیف جسټس ماته ها وای ما ای ستا په قران ده حضرت یوسف علیہ السلام تکبر کړو چې اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم ما وزیر خزانه کا اوزه حفیظ و علیم نو هغه تکبر کړو او چې یو سره د چاپو حد نه پویږي داغه په حالات په داغه خپل ځان مرتبه د خدای کی خلق و تا حفیظ ابن کثیر په دې ځای کې لري دی يجوز نفس الرجل نفسه اذا جاهل دا خپل ځان صفط جایز دي په هغه ځکه چې تا خلک نپیژنې ستاسو مرتبه له خلک خبرنه خپل مرتبه خلکو تخکاره کوي دا تکبر نه دی یوسف علی سلام کار کړی دا طالب کار زیمه توې چې مشرکانې ماجن مشرکانې او ته په قران نه پوېګې مېزه پوېګم اوه ما وای ما ته وې چې زوخه په خپې ما چې تاسو ته کوثر مقصد ما ته وایا ها نو هغه ترجمه شروع کړه سیف جسټس نو ما ترجمه نه مقصد یوه یا ضمانت پوسوکا او ما ته وی چې ته ما دا هو وړو کې ضرورت دی زموږه غت تسلط پوسوکا ها نو قراره آلا او رالا نو سورته مؤمن پکې چدی وای ما نو مؤمن خدا سره شوغه ما سره وی بُلوایا نو ما حامم سجدا وی بُلوایا نو ما سورته شورا شروع کړه په دا سماده کته ما د وله ګو سوت مقصد دار دو دوی عبادتونه دي د نیموتونه دی ما زماده زدا وا اس خو لیکه ما شاء الله په قران ل خپوی او ما ته وی ته څه دوک تسکه ما ز سټوډنټ یم طالبو لرم چا سره پاتې کی ما او بیز الله سیندی سره وای خا خا نوغه معلومات به جو سیندوخ بلنه دی کی پاتې کی ح د ما چې نوندي سره وی ملګری وکاساجي نو مخایګور گرفتارای دي وی مازه ماته کنځل خوده دي گلی وی ما چفلانه ها هغه جزاء اته پاتې کیږي وی ملګرو جزا وی جزاء اوس لاړ بری گرفتارې اورن جاری کیږي ما ته کنځل کیږي دي زه ما خواږه وی تاسو نو پوی کی مشرکان دي ما چې نه بازه با کوي موحدین نشتا لکه ز نو وسارت شو نو موږ ابو الدوله سیندی سلا وګړي ازری کولا وقت لبتلو یسو ملگریو ما ورد او تکاو عبدالله سندی ورد سرو ما بولا چاپی کولا و داغا سر ما پولیشتو کولیو دگو لیشتو داغا سر او پکر کی بناستو هاو دیر شجار انسانو او چاو دو دا سی کتین شو وچو سنگ ما گی خوما سر نو ما چې سنگ گیر با ګټه کو په خنداشه چې به دا خو د نجی حسین دی ما چې سوق و چې نجی دې سمجه نه دي سوق دې ما نه دا چې تا به گا چا سره خبرې شي وي مال چې یاو سپولېستي تا و یو که سره غره و وي د ټوله د بسان چې فاستس دې تا د پدښته هغه قاضي او قزاد دې او د عبدالملک ز بادشاه استاد دې ما شي به جیا کا دا څه خبره وي کو چې تاسو مشرکان دے. قرآن نو دی اصلا دی خوص رازی تا قرآن نه پویږي روزه اساس چې کېږي قوس راځي تاسو ته دعوته نشو ویلې او ما دعوت اسنه ته دعوته پېښ که ما تنکارو کې روزه به خپل عمليتا کمزورې ښکارا شمر یو چېستا شاګرد نو د استاد خبره کړه خلک ته نه ورزایم اوس بل ازي او ترې د روټي بندو بس ما جوړ ډیر خلا لیک سات پس شیخ مخکيو چیف جسټس املہ اور پسیو دا غټ غټ مجمی وغوخوي فوج پولا ماته وچ دا غلې یمال چاو بیا خاندله خبره کو دې ما سره او چې کله حج وشو ما اله ماته وچ صبح کئ ته پاتې کیګنا مجلسه پاتې ش قضا بدر کو یونستیکو به یمات شه نا وچوله بیا ته سندیم وی چې ما پاتې کیږه پختانی دی نپریږی غره پختانه دا چې خاندل دے چې سوک دی د شاع اسماعیل شهید رحم الله تن یو زید او سره بر برزیرے دا فری دینه ځان صدق وتره کېل ته په خلکو په پښتنو ما چې نه ما ته د پښتنو ضرورت ته ما قران زکه او دا زاغه ته وسو چې دا پادشم راو حدا شه غریبانان په شرکیاتو کې د دنیا نه دار دغه اخلاص او دغه منواب نن موږ چې د قران ته ناشته دا, دا, دا اغا او دا خلاصه واجر ده اګینه هغه په صدقه البته وېزو په سیمان دی وی او هغه دالته مينت کا او چې په سیم ماده او هغه لازمه اله خطر راغلو او شي چې وا د بل کوار سیمه دا شیخ ابو ما دا آیا ته غته ویلو اجانی الا خزائن الارض اني و ليمه او ما خ سوچ کړي د دې میدان تراوتله دا نه جز په داسه پا ها په دا غدا غړې ما ما سوچ کړې چې سړی یو سینده فارغ شي راغه سوچ کې زم ما کار بدایي څوکې زبا مهمهټمې کو ما څوکې زبا مدرسه چلو ما څوکې زبا निजामتون کو ما څوکې زبا چاندې غونډو ما څوکې زبا خطابت کوم ګرځم با او ځانو مشورو ما څوکې زو مدرسی کو ما ما سوچو کو چې زبا کار کوم کم کار چانبیادې مسالم دنیا کې خلقو کومونو رسولو زباها کار کوم نمیده خطابت شوشتا نمیده تدریسونو ده مدرسای و نمیده امامتا و نمیده خطابتا اواقی چپایی که علا بسیرت انعواما زبا دلیلی ما زبا دلیلی ما زکانو زباها کار کوم چه دل دلیل سره نو اللہ دا غنها کار دنیا که واقع است اجال نی خزائین الاردنی حفیظون الی امام دارنګي تا کتور کړیو ما یوسف علی سلام تاپز مکه کې چې زیبنیو دین حکم د دی چغغه بشو او رسومنګه په لمې د باني چاته زموغه شي مې د باني دی دینه د دنیا او نه ځای کوم اجرد موحدینو چا چې اخلاص کړي دا غا الله اجنه ځای کړي ها خامغه اجر د اخر غوړه دې د پاره دا کسانو چې مان ورو اوذ متقین اره یوسف علی سلام رونه اره الونه د یوسف علی سلام په او سا اغاوو کلو را عبادی تیر شو داخر شو په یوسف علیہ السلام نو پی جانده یوسف علیہ السلام دیکھ پا لورونو لرا آخرونو پی جانده خورونو دلرا ناشناگنگو دیزکن پی جانده دیکھو منکوی کی گزار کرده و قافره بچه دا پچا خرس کرده دا پتا دکا دا خو شایی دربار کې و کپریوی ارسا دا شایی دا وزارتونو دیکھو پی دیېر وخت تیر شوي. ځکه د پ کالو پوور کې غریب کوي کې چړیو. دوکالې د باشا په کوټکې تیر کړ. سوال د سکالې پهجیل کې تیر کړ. او کاله د آبادې تیر شو پ پ کاله د کارثی تیر شو دوه یادې کم س کالی شو د ډیررومر دی که نه. د دو خو پیژده خوړو پی دی نه پیژې ده. اکه چې تیاره ک هغې رال چې را مونږه وګښیو او, او زمنګ د ضرورت دی مون خبر شو چې دا یو سړی وزیري خزانه دی اوا خلقو مال نو او خزانه ورکی محتاج شو ته کینو شو ګور یاغو چې کوی کی گزاراو یاغ دې چې الله دې کینو چت کو او بر برسر اقتدار خدا دا الله وخزا ها ستا په نظر کې بستر اشتادار دوست ملګری او رور هغه بس تډه سپګانی ابا الله دا زینو ایا دوی مقام تبه ورسې او باز بلوي مقام کې اوسنګونو راغزار کی قا ارکدا چ تیارې کدهل د چا پورې به خندانې کې مسخره बने کې ټوکه شپه سپک نه غاړي ارکدا چ تیارې کدهل په اړه سامان د تیارې ساتي جهیز هغه سامان د خزې توې چې داغه اخیری د دا رخصتې سامانې قال ان وي یوسف عليه السلام راولې ما ترورستا سوب تاسو د پلاڼه ده تاسو نوې وینئ چې بشکره ده په کوم پیمانه راځم غواړم مې مې دوستونه ته تا پوسیو تاسو ده کم نه راغری وې منږه ها شام نه راغری خو شام نه نو تاسو سونو نه وې منږ لسه وې لسه یو نور وې نه زمن یو بل رورسته و یا غمن نه راوستې و یا غزه منګه ها نه ساکه ده وې هو چې بیا راځي اققر ور بزان سره ولې کایم ده سره نه وستې ده نو تاسو را بیا اندکه پیمانه باندې ملایوی ها را ما ترور څا سوچ ده پلان نه ده تاسو نه ویني زه پر پیمانه پیمانی می پراد کړی هغه بڑا ولې زه موږ را دمل او ک تاسو رات ده نکړم تاسو پاره نبه پیمانه تاسو نه ما تا سره او نه بنیس دی ما سره ده پای ک قالو نوې دې یا سوشل بکو موسو خپل نه پري دي بیا چلیان شو کنه مطالبه وکړه دغه په باره کې د خپل پلار نام او بهشکه مونږی کوونکی دې کار نوې ده لفي دیانی خلونو کارانو ته یوسف عليه السلام نو کارانو ته وی وای بارونو کې ولا چې کومه پیسې تاسو کوټا غسیږي او له دواره کېده غلمونو ورکلا اواغه پیسې چې پی یوسف علی السلام یې خرج کړې او هغه مخه مخه تا کولې وځه او پکې واپس کړې دی به خدای دې او ګرځوي په ذاته هم هغه څنګه دغه کوټه پیسې داغه په بارونو کې خامخا چې دی پی جنې دی ساندادا چما سدم بادشاہ سورې سانو کو کله چې وا پښېدې خپل کولونو ته خامخا چې دی واپس شي بیا ماته دی بیا ماته مصر ته راځي یا دباڅیا خو یا د یو شې ورکو نور کول شي هر کله جواب شو د خپل پلار دا نو وی زموږ شو زموږ په پیمانه نو سو موږ میلا شو آئنده آئنده زموږ نه پیمانه دا نو لږه موږ سره زمنګرو ته پیمانه وګمنتاب اموږ به تل ساتونکو نا نو قال وی یعوب عليه السلام هل امنکم اعزاي اتمادکم پتا سو په دو مگر په شاندای چې زه إلا <سؤال> كما منتكم لك سنچما امين غزور وی تاسو پرور زم من قبل پوخا د د پرور نه اعتماد کړو ها تاسو باندې ما یې اعتماد کړو د پرور باندې نو تاسو اې د تکلیف رسولو نو کده در صدورې ګم د سلام تاسو اکارو کي الله او وزې بهام بشیرینو اوه الله غره د ساتونکو نو د الله رحم دغه هم کوونکو نو نه ولم فتوا ارګدا چې د افغان ستا سامان خپل نوې موندو به ذات هم دا خبره روان وي دای بارونو کولاو کول نوې موندو به ذات هم اخپل کوټه پیسې خپلی چې واپس کړی شوې د تا روډیل خوشاله شونو قالو زمنګ پلاړه ما نبغي دې معنی دي نور منګ سلټو پیسه اخپلی را کړی دی او غلیم را کړی دا نو منگ باوی بغاوت کو د بادشاہ بغاوت با نکو بیا بزو اخپل روڈ رو بزان سا دبو زو بنا پیره با بیا غل راکی یا ما نبغی منگ بغاوت نکو دا بادشاہ گور آغا بادشاہ دی او منگ ته لی چنور براوالی رو منگ داگه دا خبر بغاوت نکو زوبا یا ما نبغی نهدي مناسب منګه دا چې مونږ ن دغ سره زه کاغه و راضی بهمونږ به نځو یا حاض بذاونا راز مونږ کوټه پیسې دي چې را پس کې شوي منږته نهرو الهنا تو عاممر وړو مخپال ته مایرغ چاته وي چاغ تو عاممر وړي په سل تو ما اران نه الله یووس پیسديښځې هغه مک چکه یوسف علی السلام مدیر خزانه او قاصد او تلې غلې خپل فوج د پاره چې موږ له خزانه صدقه همغلا غلا راکا هغه انکار وکړ زمما کو خپل مليګو نه زبل نشم ورکول وي خیر دې رسول د سپینو د ملغلرو چې ته سوره ها منغلا ها غلا کې غلا نو داغه په وسخه بطول کې طالب منګا ملغلری درکو دور یو ملک چاغ خپل فوج او د عوامو د پاره هغه غله په ملګرلو دی سور موتبر او مالدار ملک او خو بیا یوسف علی سلام نه خرشوی او نه له یوشه ور کړو چې ما خپل قوم ماته مریږي ونمیروالنا او شکل بیا غمل کېدا د لوګینم او هو هارونا د ملګرو د هغه په غاله کې پراته او هغه یو کتبلی کلی وه فغیلی کلی و خلکو په مال منازېږي ما سره مال ماللو دولت دی خو چېښ دا سره ذخیره د خوراک نه نو لګ هغه دی مېږو مال بسکه سکې ډالر به بل به سرتې چې غه نه شته پوهشي ناشکلو د نه د په کاروه نه میروواله نه او تو عام وو مخ پهالته او ساتو به منخپ ورو مخپ به خیال ساتو کوو او زیات بهکو منږه ه کله به پیمانه نه وه ګ پتلو د پتلو منږته یو پمانه میلاېږي نو م سر د ړ که نه پلارهڅ کېږي ځ د د داېګل دا کیرون به دالس یولهسمبار دا پیمانه مفتاسانا سب د پتلو پلو منږته زه منګ مغالم به را پرېږي یو را تهېوا میلاېږي <قالا> یااکو بې سلام هی چې نهلیږم دلهته سره تر دے چې راته وکئ ما ته موسی په اعتمات طرف دا لا نه چې پورې اعتما ماته ن پیش کړی خ دی ګاواې کان دی بوزئ قسممونونه به کوي اوسم قسمو ک بیا قسممات کوته قسم نهکریرکې خمهار رالبه کوي ما ته به په د چد بر راوللی هو حالاقت په تا سر ټورو را دی بیا حلاک شي. ودالے جتاو صلی الله علیه و آله بیا راشی بیا وی ربن یمینم هاشم خاور و خړلې پشان دی یوسف علی السلام دان منم فلم مار کلا اتو چې داب دو کړ دی یاکوب علی السلام تا موثقهم په اطمیناد پوره خپل قسمونه او که چاوب بالکل دی بر نو بربادو مون قال ان وی یاکوب علی السلام الله علما نقول وکیل الله پاسه چېیم زی موار دی الله زی, زی موار نو ځ بدل بهله بیا خپل سیز در کوي الله علامه نه کولو و ک ش غقرال الله د پرحمتون ووریږي وی ما یو سری دکه چې ملا سری خو دا س کار نه شي کوورې که نهم کار پاتې کی نو زما یو دوانې دو دوست کا چې د خیر د ز د کار کوم ب دوړه به کار کوو دکې پیسې وګه مزاربت به کوماډېرهخ ده. نماوله 200 روپے ورکړیاوه چې 200 روپے لکه د زمانه کې قرون روپے برابر دي کار روان کا کار چلی دی نو په دې سو وختیر شو کله پیسې دا کړې کله نو ما ځایره بس کار چریږي کلیږي کلی کړی دی په دې کې زما ضرورت راغی نو ما وی دا نو کور ولاته وی چې خپل پیسې رو بس 200 روپے کار کوو کبه بیا به غلا ورپې کړو یو بل حمازه <مازارت> دایره خاغه هغه ته ما وی ماي سوهه له پیسې په کار دی وسې پیسې خو ما چې هغه له پیسې ورکول مالک دو دوه مخې وینه ولې په مازه اعتماد نشتهس او یی بار ګورا ها وای کته به اعتماد وي مازه ما خوه اعتماد خو ما ورته خو پتا وې جنا قسمونه ام راته او اقرار سی او کولا ها او چې په مازه اعتماد نشته لیکل سره کوه په مازه بس اعتماد خبره دروازه به چروماله لغه مو دا یو افسیو چا چې ما خیده دا کلیثه بوت پېښه ما دې پلاټا اوس په ثبوت کمزې ګور نکړ شي وی نه دي ها او چې هغه وزنه مان غواهان شته دی نه ورما زه دې نه خل اوس که چاته سویل خلک به چې ګوره مسلې ته نقصان دسیږي چې ګوره دې اسه دا او په دبانې کنه زه غلې شم خو ما چې کم وخت ورکولې مال لازموار ګور زولې مې الله سپه ذمہارې دا شی ورکو ته شه ازما دې سیر حفاظت وکړه <تصفح> ها وې هغه انکارونکو افسونه منکر څه باسه دم د شپې ماوي الله ته زما زمواروي او وذې موان خپل شي اخبار زما غوړو ضرورت زما زموارې مالک خپل شي زراقه سار چا شو په پټیټی می کار کاو دا سې دا پټی کې سو خدا سې باغچه کې باغ لګاو دا سب زم مزیدابه کوټول دا, دا, برشی وردشت دا نخو. سونی. سونی یو شپش یاسه په خلک یای ورداشته پاره داغه د سيزو نه خو په یی گزلې ګاو منو دوه غون د سونه وروته سونه سونه غون راه کارشه ما ثوابه ته یوړو ثوابه وله وی چې نه باید از من کار نه لري دا په اندر شیر ته ورې پيشو ته چې د قیمت ته همګ سره د سګ سامان نشته هغه بری پورا ده او له کې پیسې بدلته خوشان شما نشان لازم آجی با آنو با لازم پلی سیز را کهید آوه کسی یو بست سوابی نتر پیخور را پوری بس بردی غالی لاره بیا بدا غالی راتا بس تا و راتا با او سلونی میرو پی ٹکٹ آنه جانه پابان دی یو رو پی دی یوی غالی پیخور دی و پابان دی دو رو پی دی بلی غالی نوز راش او گوڑا که دیش دو زور دی لگ وقتی بوده چیگی خوا خبر اخلا بل, بل دا حضرت جلالم اندر شير ته مازرګرام مددا هغه وی چې بای دا د 15 د پاسا د زړو روپو لري ما چرګه پیسې زړو روپو هم یې جب کې واچولې چې زما ځموار مالخ په لې زړو روپې راکره زما وار او ورسا اواغه سل نیم روپې ها 15 روپې چوي نو سل نیم روپې هو دا انې یانه د بسوی اتانه ما سره پاتې وی نو دې من کړه یو سوال کړه زاله هغه خیر وکړه نو ما کول وادانه وکړم د هټی شيري اتانه ما چې دا زمانه ني دي دا زمانه دي زمازي زمان موارد مالخ خپل شيرا دا دې غو باندې دا ور کول والله علا مان کوډ وکير چا چ پالا زمواري نو دا والله زموار الله خپل شي اور کېول نه نسبا په ټمونو تلییکل والیلو سب ک هم نه در کوې پهلی کللوواې پې داسې خلک سخ شوی دیخواله زییموار وی سو والله داسې زما ما ته خپل ده او کوم او زی موار ته شي زما الله علاه کورو وکیل دی زماه کې چې دنه چاشي ووا که نه که په قې دواه س نه در کوې او په کارباره کاربارو چې پ ی پیسې واې د بیا بهې مړ کې علا نه قالوی یاکوب چب چب دا دے صدا یزما بچو لا ته خود من باب واحدن مدن کی پترلوازه یو دن شی پترلوازو مختلفه باندې او نشمدر شپ بچو چې دنه کېږي نو په یو دروازه ټولی او د سوال بدل نه کې ها نه د الله د عذاب نه څه نه دی اختیار د فیصله مگر خاص الله د خاص په الله ما ځاس پاره لید او خاص الله دې ځانوس پاره ځان سپارون کی ار کلاچ دند شو دی اغه کم زیتا داغه زینا شو حکم کړی وغه د پلار داغه نو دا پلار چې لري کړی ویل دینه د الله عزام نو شې الا حاجتن فی نفس یاقوب با ګردا یو ارزو وا دا یو شفقهته پر د یاقوب علی السلام کی چې پوره کاغی لاله دا نه چې تکلیف مېلا او شپدا دا آغاز ارزو وا حَقٌّ حق و العین حق نظر حق دی خدا سے نو نظر حق دی مقصد دا دی ال عین حق نظر حق دی کړه کړه هر نظر حق دی کا نظر سفیدہ نقصان کولای شو نو په نظر کې फायदा نقصان نشته دی هم اسه احتیاط بکې اسباب به نور फायदा نقصان سوکره سي اغا لار سي نظر نشي رسولي او ابیشکا دا الله دې خدا یو خاوند یې یعقوب علی السلام دواجداینه چې ما علم ورکړیو وته لیکن زیاده خلکو نه علم ونپي پدې جاري مختلف منازل د یوسف علی السلام بیان شو نو سبا ان شاء الله شلمینتا بیا نور منازل داغه بیانو ان شاء الله دواو کوي تاسو دا چه مراده شده سوکا بندو بسونکی کوي زمنگ سابرده ده بختیار ده پنو رام درو رو تکره و اتاسو زپاره اغنور نن بلرو نمسی پرسیب د نور دی استاسو زپاره اللہ ری د آود ده ده شراکت ده دن ده سیتر مرگ مرگ نسیب خیل